Jó estét! Hallihó. Úgy ítéltük meg, hogy nem beszéltünk elég kimerítően a halálról. Igen. Ezért folytatjuk. De várj, ez, ez, ha már elkéstünk, adomázzunk már előtte. Uh -huh. Igen. Ma az onkológián voltam anyámmal, tehát szerintem... Hát én is az vágy. intenzív osztályon voltam anyámmal. Ez úgy, hogy... <laughs> ez, ez szerintem passzola ma estéhez. Uh -huh és nincs rendes vasút közlekedés is a szegés a keleti között, mert építik át, és pécselen busszal át kell szállni, és hát ugye anyámmal így végigvánszorogtunk, aztán beértünk a Kék Golyó utcába, akkor elmentünk a Dokinőhöz, aztán Lea Izéhez, az adminisztrációra, aztán a Dokinő a bőrgyógyászhoz utalta, a bőrgyógyász a sebészetre. A sebészetnél kiderült, hogy még le kell menni sorszámot húzni, de mondom, ez ilyen órák, érted? Aztán visszamentünk a sebészetre, na akkor, hogy anyám fejét megnézik, meg vágnak bele, meg nem tudom mi. Ott vártunk, hát egy anyám bement, vártam egy rahedlit, aztán kijött, és az történt, hogy kapott egy időpontot. Vágod? Na, és aztán hazamentünk ugyanígy a vonat busz, és jövök ide, hogy siessek, hogy még az apura ide érjek. Erre kimaradt az egyik vonat. Hívom a Robit, hogy figyelj, kezd el, kérsek, de ő kijön a keletihez. Ajde, szuper, tesó, nagyon jó vagy, fasz vagy. Aztán elindul a vonat, Robi visszahív, hogy valami bombariadó miatt dugó keletkezett és ő se tud ide érni. Tehát, és akkor egy gondolatom támadt ennél a pontnál, lehet, hogy halottak vagyunk, és tudod, tehát az ilyen túlvilágkönyvek, például a tibeti, tibeti halottas könyv azt írja, hogy az egyik átmeneti állapotba, tudod, hogy próbálsz a világgal érintkezni meg kommunikálni, és, és nem tudsz nem tudsz, érted? Ez, ez a halott élménye, hogy gecire próbál érted kommunikálni, és nem tud. És az a baj, hogy most ilyen kurva jó filmeket nem akarok spoilerezni, amiben ezt hogy kihasználják, és megmagyarázzák, hogy mi például az asztaltáncoltatás, meg ez a izé. Érted? Tehát így próbál a halott valahogy tiltakozni, az élőkkel szemben, de nem megy, érted? Telefonál, és nem hallanak semmit. Próbál beszélni az élők, az nem látják. És amikor gecire bedűhödik, akkor, akkor akkor mondjuk elmozdul egy könyv, vagy mind, de hát csak a szél csapta be az ablakot. Tehát érted? A halotti lét ezek szerint, ezek szerint a klasszikus leírások szerint ez a, a, a tehetetlenségbe és a passzivitásba szorított lét. És amikor ilyen napon van, amikor már irracionálisan halmozódnak a, az akadályok, és először csak Mister bean érzem magam, de egy idő után, bazd meg, már hullának. Vágod? Vagy pontosabban ilyen szellemlénynek, ilyen kísértetnek. És ez, amikor már te is telefonáltál, hogy nem tudsz ide jönni, mert dugóba kerültél, és akkor mondom, bazd meg, ez tökéletes. Tehát ez az átmeneti állapot, érted? Tehát múltkor azt mondtam, hogy ez itt a pokol, most lehet, hogy csak egy átmeneti állapot, és akkor, amikor kimegyünk a fényre, akkor egy újabb anyuölbe jutunk. Újabb, meg meg újabb stációkon keresztül az, az ember újra meg újra eljut ugyanoda. Ez a, ez a hely, ahova mindig eljut, ez a, ez, a, ez a következő stáció, ez valahonnan mindig ismerős, nem? itt az embernek dezsavűje lenne, de mégis új formában. Tehát látjuk az ismétlődést, figyeljük, hogy ez... ez hogy ennek ciklusai vannak, de annyira új formát ölt, hogy már, már az azonosság vele felszakadozik. Már nem, már, már, már nem tudsz azonos lenni vele. Tehát, hogy valójában... Tudod, már lemondol, mivel nem tudsz azonos lenni? Hát mondjuk, az, mondjuk azzal, ami halhatatlan. Mondjuk, mondjuk azzal, ami halhatatlan. Érted? Nem tudsz azonos lenni, mert a... Ahhoz a mintázatba kéne ö, beleveszni. A mintázatba. Tudod, nem, nem, nem formát ölteni, mert a forma halandó. Hanem az arhetipust mondod? De a mintázat. A mintá, az üteme. Jaj, ja, ja. Az örök. Hát az a halhatatlan. Abba kéne tudod, a, ö, jó, akkor ezzel kapcsolatban van egy nagyon konkrét Vörös Sándor vers, ahogy mindig. Ugye uttal is. Az a györöklét. A föld, hol az életterem, a mindent elnyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik és múló. Világűr és mennyboltozat, sok sokforgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Itt eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik, és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend. Se Isten, se az ördögök, múlónak látszik, és örök. visszafordította a végére. Ez a vers, ez az én számomra arról szól, hogy mivel, hogy ez a létezés minden létezések közül az egyetlen, mert hogy az összes többi létezés az egy hipotézis, ez pedig valóság, tudod, ezáltal minden megszentelt. És minden, ami névszó, az elmúlik, és minden, ami ige, az meg öröklét. Kezdetben volt az ige. Te de vár, az ige. Nem a főnév, nem a, nem a, nem a mozgótárgy, a mozdulat, a mozgás. Ez az ige. Ezt fejezi ki. Az ige ezt a világot fejezi ki. A történést. Cselekvést, történést. Nem, nem, nem a tárgy az elmúlik. A tárgynak az emléke is elmúlik. De a megtörténés az örök. Mert az egyetlen létezésben van beavatva. Az egyetlenbe. Azt hinné az ember, hogy pillanatnyi. Na érted, a tárgy meg, meg geci lassan változik, az, az olyan maradandónak tűnik. Az az illúziója, érted? Tehát amíg te belül változol, és a gondolataid egymást kergetik, tehát a szellem az ingatag, és vibrál. Tehát vibrálóan gyors. Addig ez az asztal itt olyan, ugyanaz, mint az előbb. Egyébként kurvára nem ugyanaz, csak annak érzékeljük, érted? Én megyek, hozok egy sört, addig te olvassál. Hoztál olvasni valót. Nem, nem hoztam, de van, van tartalom, amiről beszélek. Rendben. És... Uh... Kérsz valami? Uh... Nah, majd cserélünk. <gül> szóval... A halál. Ja, igen... A múltkorihoz elfelejtettem valamit, és a, a, a barátom, aki a könyvelő négy napját írta, szemrehányást tett, hogy, hogy rosszul mondtam el ezt a metános dolgot. Tehát kiszabadul a permafrostból a metán Szibériába, aztán a további felmelegedés következtében az óceánokból is. És aztán, amit kifelejtettem, hogy belobban, belobban az egész. Tehát nem egyszerűen csak belélegezhetetlen lesz a, a légkör, hanem belobban. Tehát utolsó ítélet, értitek? Tűzgolyó, tűzhalál, aztán jön a hógolyóföld mit tudom, kb. 30 millió évig, de az már annyira nem érdekes. Na tehát ez, ez, ez a sztorja. A tűzhalál részét, az, hogy belobban a földgolyó, azt kifelejtettem. Na de térjünk vissza az előzőhöz, amit itt a Robi mondott hogy a népszó a név. Most uh, így elgondolkoztam egy pillanat alatt, uh, mert, mert ez, ez a metános dolog, ez már így magát beszéltek ki belőlem, közben gondolkodtam, tudjátok, kettő vagyok. És az egyik felem az így elgondolkodott ezen a névszó dolgon. Tehát a, a nevek, amivel a tárgyakat illetjük, azok miért mullandóak, vagy egyáltalán milyen a létbevetettségük? Azt mondta egy Darmakirti nevű 7. századi buddhista filozófus a logikával, epistemológiával ilyesmivel foglalkozott, hogy ő úgy nevezte ezeket, hogy általános jegyű tárgy. A tárgy alatt nem konkrét tárgyat kell érteni, hanem a tudatnak a tárgyát. És a gondolat is a tárgya, Tehát így, ilyen tárgy minden név az általános. Általános, nem konkrét. Tehát azt mondom, hogy asztal, azzal ugye nem azt mondom, hogy ez az asztal itt mellettem, és ilyen és ilyen asztal, hanem az asztal, ez egy általános dolog. És azt mondja, hogy ezek nem léteznek. Ezek nem létező dolgok. Ez az illúzió. Tehát ez az a fátyol, ami a tudat előtt van. Hogy ilyeneket mondunk, hogy fa, meg asztal, meg állat, Ember, ilyen nem létezik. Én elgondolkoztam ezen, és így pont a diákjaimnak mondtam valamelyik órámon, hogy látotta -e valaki életében ilyet, hogy emlős? Létezik-e ilyen lény, hogy emlős? Hogy néz ki? A névszóról beszélek meg a névről. Te láttál olyat életedben, hogy emlős? Létezik ilyen, hogy emlős? Érte? Hogy néz ki? El nem tudom képzelni. Egy, egy szuper program kéne, és az összes emlős fajt betápláljuk, és va valamit kiad, de szerintem az ilyen sokdimenziós, folyamatosan változó akármi lenne. Érted? Arról beszélek, hogy egy Darmakirti nevű buddhista bölcselő szerint a név, a népszóró jutott eszembe, amit mondtál, a név, tehát azt mondod, hogy asztal, vagy szék, vagy emlős, vagy állat, vagy fa, hogy ez az illúzió, ezek nem léteznek. Csak a konkrét, a konkrét pillanatyi dolgok, és a tudat mindig a hasonlóságot emeli ki mindenből, és így teremti meg ezeket a, hát ideákat. Abszolút antiplatonista platonista egyébként a buddhizmus, érted? Tehát ebből a szempontból. Tehát nincs, nincs, nincsen, hogy fa. Érted? Konkrét izék vannak fa egyedek, meg fa, hát a fajtákon belül is, és a hasonlóságból te abszrahálsz egy ilyet, hogy fa. Vágod? De le se tudnál egy fát rajzolni legfeljebb a kisgyerek, tudod, abban ötvöződik mint több, -több fa fajta, de még az se tökéletes. Nem léteznek ezek a dolgok. De ezek teremtik meg az illúziót. Ezek között bolyongunk. És a pillanatokat is úgy kötjük össze folyamatosságá, hogy a hasonlóságot emeljük ki, és nem a különbséget. Na most képzeljétek el, hogyha a tudat a különbségeket emelnék ki, akkor mi törne? Törne. Mi történne? Hát széttörne a folyamatosság. Széttörne a kontinuitás. Megszűnne például az én. Megszűnne a tárgyak közti azonosság. Tehát minden pillanatban egy másik asztalt látná. Tehát ilyen, én nem is tudom, milyen tripszerű állapotba kerül. Érted? Tehát, hogy, hogy így, tehát ez, ez a sör teljesen más lenne, mint egy ugyanilyen sör. Ha a különbségeket képes lenne a tudat kiemelni. Mert a hasonlóság nem azonosság. A hasonlóságból a tudat azonosságot teremt, és így teremt folyamatosságot. Érted? És így, így jönnek létre azok az állandó Képzetek, hogy ez a tárgyiságnak az állandó De? képzetei. Na, ez, ez, ez, ez, ez, ez még izért baszott, érdekes. Az hogy, az, hogy itt van ez az asztal. Ez az asztal, ez valójában egy különböző alakú fákból összeácsolt alakzat, amely egyetlen egy funkciójában, amit mi kiemelünk, az ezer lehetséges funkciója közül, abban el azt az értelmezést, hogy ez egy asztal. Hát asztal miért? Mert megáll rajta ez a pohár. És azt teszi asztal lá, hogy megáll rajta, és hogy le lehet ezt rá rakni. Ha erre te nem akarsz rakni semmit, akkor ez többé nem asztal, hanem akkor elkezded önmaga valójában látni ezt. Ezt az alakzatot. Mert ez az alakzat, az, egy, az egyetlen egy funkció, ami alapján amit te kiemelsz a millió közül, a millió lehetséges. A funk... többit kizárod, kirekeszted, azt kiemeled, és ezzel megadod a létét, és a név, az elnevezés, az ennek a lepecsételése. Ez a név mágia voltaképpen. Érted, megadod az asztal létét ezzel? Igen, igen. De hogy valójában, valójában ez, az, ez az asztal, ez, ez független a funkciójától. A funkciója az csak egy, egy olyan hozzárendelés, ami a mi. Mi, mi kognitív műveletünk? Így van. Viszont van egy ö, dupla csavar, egy hátulütője az egész gondolatmenetnek, hogyha idejön egy olyan figura, mit tudom én, egy 17. századi pápua, aki életében nem látott asztalt, és a fogalmat sem ismeri, mert ő náluk más volt a tárgyi kultúra, ö, az sem az önvalóját látja ennek. Mert ő a, valami olyanhoz kezdi hasonlítani, és olyan nevet ad, amit ismer. Tehát mindig valami hasonlóhoz ö, passzintjuk az ismeretlent is, érted? Ja, egyébként lefényképezték, az először el fényképeztek le fekete lyukat, olvastad? Na, ez érdekes, mi? A szauron szeme kicsit úgy nézett ki a üzen. De te érted ezt? Akkor én rákérdezek, mert én ezt, ezt ősz, őszintén nem értem. Na, a fekete lyukat? Hogy, hogy fényképezhették le a fekete lyukat? Hát ügyesen. Hát, mit Igen? Hát ugye de szerint ez szélhámosság? De nem, nem gondolom, hogy szélhámosság, mert nem értek hozzá, és nem akarom azt mondani, én csak ezt őszintén nem értem, pont az alapján, amit eddig tudtunk a fekete lyukakról, máig, hogy ezt így bejelentették kb. Eddig arról volt szó, hogy a fekete lyukból nem távozik fény, sőt, semmi. Hát a Hawking sugárzás. Módkora Na de a Hawking sugárzás sem az... abból, abból, abból. Nem a, nem a Hawking sugárzás sem a fekete lyukból jön, hanem a fekete lyuknak a hatása, de nem a fekete lyukból jön, mert hogy a Hawking sugárzás az azt jelentette, hogy az esemény horizont az megfelel egy kvarkot, a kvarknak a fele az egy bizonyos energiával bezuhan a fekete lyukba, és azzal az, az ellentétesi irányba az, a, a másik fele a kvarknak, az meg De nem a lyukból. Na, jaj, Érted? Jaj. Tehát, de a fekete most a... nem jön semmi. Nem jön semmi, ez a lényeg. Akkor, hogy a akkor most hogy feképezték le? le? Hát, nem. hogy ott van. Tud, volt ez a fénygyűrű, amit elmagyaráztak, igen. hogy ez micsoda, és akkor, és akkor utána van valami akármi, és tulajdonképpen te azt az akármit látod, és akkor mögötte van a fekete lyuk, ergo nem a fekete lyukat, hát fekete fekete nem lyukat le. Nem a fekete lyukat feképezték le. Így sem, igen, persze. Igen. Így már. De azt... Egy jelenséget, ami egy... a fekete lyuk körül van. Így van. Na igen, igen, igen. igen komor témák. Nem, ez vicces téma. Egyébként figyelj, Robi, egy másik, az viszont kurva jó, tehát akármilyen szarnapon volt, ezen hangosan rögtem, a vonaton olvastam, gyerekeknek gyászterápia gyanánt gyártottak Uh, izét, uh, Legóból ilyen, ilyen, ilyen mindenféle dolgok, például krematóriumot. Sem bajúszos kis Legó ember egy urnával áll, ilyen kis műhanyag krematórium előtt, és egy állított koporsó előtt. De tudod, és kis aranyos Legó ember, aranyos kis csival, tudod, és egy kis kipi koporsóval mennek a temcsibe, érted? És ez, hát azt hittem, ott szétszarom magam a röhögéstől. Majd azt mondom, bazzle, kurva jó, mert egy ismerősöm kitette, azt mondja, hogy hát az. Ez, hát azért ez úgy mégis. És mondom, rám hatott az on onkológiára jöttem basszak, a itt röhögök. Érted? Végig. Kurva de, jó. És ilyen gyászoló lego... rokonok, meg te kis sírkövecskék, izzék is keresztekkel, ilyen kis legó. Érted? Igen, érted, ja. hogy a, ér, ér, ér, a, a legó az nem, nem kell szentimentáliskodni. A legó az nem, gyereke, gyere, nem egy ilyen gyerekvilág. A legó az egy alternatív valóság, hol mindennek megfelel valami. Tehát elvileg minden kell, hogy legyen legóból. Ha máshogy nem összerakod. Tudod? <hýz> <hýz> e, e, Azt tudjuk, vágom. hogy egy lengyel művész elkészítette a Lego, Lego Auschwitz-ot. Nem is lengyel, hanem e, Dán talán. Nem, Ez még e, jobb, mint a... Igen, Lego Auschwitz-ot, és a Lego legyártotta neki egyetlen egy példányban. Pedig nekem kellett volna. Nem, forgalomban nem kerülhetett. Azt elhiszem, hogy az, arra, arra lenne kereslen, olyan, amit én is vennék két ja, ja, ja. Mind a Hitler bögrét Bulgáriába, mi? Meg a náci bicskát vesz. Szóval, ö, ö. Egyszer tartott régen itt ilyen izét, megirigyelte a, a, a fabri a Design Center-t, és akkor Bulgáriába nyaralt, és kitette a következőket, egy hitler tábla ábrázoló bögre, meg rajta a hadilobogó, a náci hadilobogó, onnan tudom, hogy utána én is vettem, akkor egy egy Batman egy Batman tábrázoló boxerban, volt meg a <gül> számít, kurva jó, Akkor egy olyan Boxer ami két... olyan Batman Boxer hogy a Batman a, a Denevérnek a a, a a kis kis fülei, tudod, azok, ütik ki, a azok ütik, ki az arcodat az az a tudod? Az az ilyen két hegy ami előre áll a Boxerből akkor egy olyan boxert, amiből két is tüskék állnak ki, ilyen szögek, tehát ott, ott arra kéne vigyázni, hogy, hogy ne üsd meg túlságosan, mert akkor már gyilkosságért élnek el, élted, és nem garázdaságért. Tehát, hogy ilyeneket is mondom, hát ez baszat jó. És akkor következő évben én is mentem Bulgáriába, Neszebári piacra, Hát ott láttam csodálatos dolgok, csak az igaziak azok geci drágák voltak, érted. Én is vettem Hitler bögréjét, de én Sztálin bögréjét is vettem, mert én igazságos vagyok. Vettem én is vettem Sztálinos bögréjét. De bögrét. azt nem mutattad itt meg? Vagy hát, rosszul hát emlékszem? legközelebb, legközelebb el, elhozom ja. a Sztálinos és vettem náci bicskát, volt. ilyen SS-es, de egyébként kurva jó, és izé, schwarzwolf, Wolf, a izé fekete farkas ez a márkájó neki, ezt mutattam is, láttad. Ja, meg dobuk izé, csillagot, mert azt Magyarországon nem kaptam. Tehát az ember elmegy Bulgáriába, ott a, a szabadságot élvez. De figyelj, izé, gondol, gondolom, milyen pofával mehette oda az eladóhoz, ugye? Hogy ez a náci bögrét kéred olyan Hát azért. <gül> Nem. Lazán? Hidd, el, lazán? Teljesen, hidd el, hogy teljesen hogy teljesen lazán, és hiddel, hogy teljesen jól kezelik ezt. Mert te voltál ma a századik aznap. Persze. A világos. Persze hát... ja, ja. Csodálatos, Persze. hogy az Európai Unióban lehet kapni hitleresből. <gül> hát Magyarországon még dobú csillagot sem. Hát... Nem hogy hitleres lépsz. Hát így van. Így, ja. Így. Ja. Szóval... <gül> szóval, hogy a az igazság az. Hogy... Na szóval a legó temetések, érted, a, a gyász. Tehát, hogy a kisgyerek, mit gondolsz, a kisgy... de most komolyan most viccen kívül, a, elpoéinkodtam, a, a, kis, a kisgyerek, hogy a francbál ehhez hozzá, ha kap egy ilyen, ilyen legó krematóriumot, meg temetőt, meg sírköveket, meg érted, ilyen cuccokat. Ez, ez mit okoz a gyerekbe, érted? Én nem biztos, hogy a gyerekemnek vennék ilyet. Hát én se. De ezt kifejezetten nekik ajánlják. Gyászfeldolgozás céljából. Érted? Megszokják az életet. És tényleg lehet kapni ilyet? Hát ezt írta az index. Hát Magyarországon még lehet, hogy nem, de... Jó, megjött a kedvem. Na. Vegyünk, és akkor egy kis kirakodó vásárt csinálunk itt a... Az... Igen. Érted? De hogy a... Hogy a... A nemzedékek vajon egymás ö, vállán állnak, ahogy a, a romantikusok képzelték meg, hát a romantikának a, hogy a nemzeti szocializmus volt a csúcs, csúcs teljesítménye. De hogy milyen értelemben egymás vállán? Hát hogy a nemzedékek egymás, minden nemzedék a másik vállán áll. Az és az, előzőnek, az kiemeli, fölemeli. És, és az emeli föl a, a következőt, és a, és a gyerekei, gyerekeidet a saját válladra szülött, hogy még magasabbra érjenek. Tudod? Tehát, hogy ez, de, ez volt ennek az eszménye. Vagy pedig letaposod őket. Vagy pedig letaposod őket, fellázatsz ellenük, mint, mint Oidipusz. Vagy a középső az, hogy magad mellé állítod, ugyanolyan legyél ugyanott középen. Érted? Nem mész se fel, se le, itt maradsz ahogy én ugyanazt csinálom, mint az apám, meg a nagyapám, meg a dédnagyapám, meg az ők nagyapám, meg a szép nagyapám, te is ezt fogod csinálni. ki képes erre. Érted? Hát figyelj, generációk nőttek föl így a középkorban. Világos, de, ott, milánkos, de, de a, cégek, a, a modernitásnak az az eszménye, hogy vitt többre. De nem csak, hogy arról van szó, hogy az az eszménye, hogy a reklámok azt mondják. Az apa ezt várja a fiától, hogy haladja meg őt. Tehát itt már nem pusztán arról van szó, hogy a gyerek meg akarja haladni az apját. Az apa, apának ez az álma, hogy a gyerek meghaladja őt. Aha. Na most, ilyen körülmények között kell meghaladni az apát, és ugye az a feladat, hogy meg kell haladni az apát, ahogy az elvárja, de nem úgy, ahogy az elvárja. Mert csak akkor haladod meg. Ha? Ha nem úgy haladod meg, ahogy a nő azt elvárja, hogy meghalad őt. És akkor még jó eset van, mert akkor egy ilyen tényleg olyan apád van, aki szerettéged. téged. Mert... Vagy a végén ki hogy szeret, mert erről szól ugye a, a Inception című filmnek egy, egy, egy hát nem, nem egy jelenete, hanem az, az egyik téma benne. Tudod, a gyáros csávó az apjával, a, az álmába lemennek, és akkor kiderül, hogy végülis az apja szerette őt. Érted? És pont, pont azt, azt szerette volna, hogyha a fia nem mint a fiú, hanem kicsit lázad de csak a, a, a halála után derül ki. De ez nem az apjáról derül ki, hanem arról, amit ő gondol az apjáról. Ö, nincsenek benne olyan külső információk, ami a apjáról a valóságot is behozza? Szerintem ez Mert végig ő... csak a tudatába vagyunk, ezért a reális apjáról semmit nem tudunk. Nem, nem tudunk semmit, igen. A... igen. Hát ez szómi. Hát igen, de, de... szóval, hogy... Hogy jó, jó ez, hogy, hogy a nemzedékek felázadnak a szülők ellen? Vagy nem jó? Ö, szerinted? Hát, na figyelj, ez tipikusan olyan kérdés, amire csak azt lehet, hogyha most nem poénkodunk, hogy, hogy részben igen, részben nem. Egy felől igen, más felől nem. Érted? És akkor meg kell nézni, hogy mi felől igen, mi felől nem. Mi felől jó, hogy fölázadnak. Hát mozgás van, társadalmi dinamizmus, meghaladási vágy, ezek jó dolgok, érted? önálló személyiség, ami csak a lázadás alapján jöhet létre, és miben rossz. Érted, miben rossz. Például egy, szerintem ez, hogy mindig meghaladni, ez a fenntarthatatlan versenynek is az alapja. Ami egy idő után beszarik. Tehát kollapsus jön, és összeomlik a társadalom. Tehát véleményem szerint ez a rossz része. Azon kívül a meghaladás, hogy hát megy szembenállásba, akkor, akkor, akkor szétbassza a családot. Persze mondjuk nyilván, hogyha anarchista lennék, azt mondanám, hogy ez jó, hogy szétbassza a családot, mert a család az elnyomásnak a izéje, nem is tudom, milye? Elnyomásnak fészke. a... Fészke. Fészke, de én valami szakszót akartam mondani. Tudod valami szociológiai szakszó, de most nem jut eszembe. És szerinted, vagy miért? hogyan jön ez a téma a halálhoz? Hát úgy, hogy a, az előző nemzedékeken állunk. A sírjukon. A, sírjukon. a sírjukon. Tudod? És, és hogy mi, mit jelent ez, hogy azon állunk? Hogy ez a talapzat, vagy hogy, vagy hogy ez a dobbantó? Tudod? Uh -huh. Az, hogy... Az, hogy ő életükből önmagunk számára példát adunk, vagy érvényt adunk. Tudod, példát adunk, és, és nem akarjuk meghaladni, vagy érvényt adunk, és meg akarjuk. Érted? Főleg, ha már az apád azt akarta, hogy halad meg őt, akkor hát az a feladat, hogy halad meg őt, de ne úgy, ahogy ő akarta, hogy meghalad halad meg a magad módján. Úgy, ahogyan, úgy, ahogyan te halad meg. És, és persze jó, amennyiben amennyiben az ember egyre egyre magasabb autonómiát ér el. És egyre magasabb kifejezésre jut. De rossz, amennyiben az ember az az magát egy, egy növekedési növekedési hivre, egy növekedési pályára, amit nem tud tartani, és egy ponton lehanyatlik, mert tarthat, fenntarthatatlan a Ez növekedés. erre céloztam, én. Tehát fenntarthatatlan a növekedés. És és mi van a totális megtagadással? Mit tudom, én mondjuk a németek, ahogy megtagadják az őseiket, de teljesen. Tehát nem csak a nácikat, úgy ámblok minden, de, de, de a bennük lévő németet nem tudják megtagadni. Mert ahogy megtagadják, az is a német. Az is német. Annyira német. Né Aha. Ja. Tudod, a németet hát nem. De milyen paradoxon ez nem? Hát, Anti német, németként is kurvára német. Vagy. Német. Hát a legjobb ez, ez... vagy mi? Te diktálod a világnak azt ki. Ja, ja, ja. Igen. És teljesen nyilvánvalóan a legkülön módon te működteted. Igen, ez teljesen így ja. Ahhoz, hogy rendesen kipróbáljuk a három nagy ideológiai eszmáramlatot, mind a háromhoz kellett, hogy tartozzon egy Németország. <gül> hát a... Ja, ja, ja. Volt, Nacizmus, egy volt egy kommunista, volt ja. egy nacionalista Németország, <gül> meg volt egy nagyon szo szocialista Németország. <gül> és így láttuk, hogy mind a három az... Liberális. És, ország, és, és lett, liberális. lett egy nagyon liberális. <gül> és, és tudod, mind, mindegyiknek, mindegyikről elmondható volt, hogy így az úgy oda volt téve. Az pöpec volt. É, megismertük, ez is furcsa a németnek, ezt az ilyen nyomorult ö, arcát is, ami a Vartburgban, meg a Trabantban fejeződik ki. Igen. Tudod, egy ilyen, egy, tudod, nem, nem csak a dicsőséges Mercedes, meg tudod, Porsche. meg Fogvé, tudod, meg, ez a, ami, amiket, amiket, meg Hugo Boss, tudod, amiket Igen. üzen a birodalom, hanem mi megismertük ezt a. Másik német ország. De másik az is német volt, nagyon német. volt minden ízében. Minden ízében német volt. A... Ja, várjál, figyelj, erről állati... Teljesen ez ugrott be. Uh, valamelyik ilyen jobboldali, szélsőjobboldali lap... Először azt hittem a Kurucinfon, aztán rájöttem, hogy nem, a 888-on. Olvastam, hogy valami németországi, német zöld képviselő nő, arról beszél, hogy Németország majd sok nemzetiségű lesz, a németek kisebbségbe kerülnek, és ez milyen nagyszerű és milyen jó. Ugye, tehát egy ilyen, egy, egy ilyen szélsőséges, szélsőbalos internacionalista, radikálisan antinacionalista, tehát teljesen az a, az, az a mintapéldány, aminek az orbánik annyira örülnek, hogy ilyenek vannak, mert ezekkel lehet rémizgetni. Érted? Tehát ez a Judith Sargentini hatványozva. Na és akkor megnéztem, belenéztem az eredeti forrásba és az meg tényleg ezt mondta egy ilyen rövid hajú ilyen eseszkinézetű fémkeretes szemüvegű kurvára germán kinézetű német nő ilyen ridegen és parancsolóan. Hogy milyen jó, hogy nem lesznek majd itt a németek többségbe és az, ez, amit mondtál, érted? Hát, hogy annyira német volt, a hátamon futkosott a hideg az undartól, érted? Tehát ez elképesztő, hogy az antinémetséget ennyire germán módon visszaadni, külsőleg, belsőleg, rejtetten, nyilvánvalóan, mindenhogy. Na, ez halálba az meg. Ez halálba. Ja? És... jöttem rá? Közben? Ha Na. már így eltértünk a tárgytól. De visszatérünk. A, nem, térjünk is. A, a, a fekete lyukról volt szó. Tudod, a ner az olyan, mint egy fekete lyuk. Hát a múltban e. még ilyen szarnap volt. Igen, de akkor a gravitációja, a gravitációja hogy azóta, az, azóta, azóta már lecsúszott önmaga torkán. Önmagába roska. Igen, igen. Egy fekete lyuk. És tudod, hogy honnan tudod, hogy fekete lyuk? Na. Hogy akivel leül tárgyalni, az már a nerem belül van. Aha! Tehát fekete lyuk. Érted? Ha veled tárgyal a ner, az azt jelenti, hogy már taner vagy. <síns> Tehát nincs kint semmi. Nem, hát az az horizont. Ott létezik. történik meg a ner, ahol éppen tárgyalsz vele. Tehát nem, nem, nem létezik külső. Nem tud kijönni semmi. Igen, nem távozik semmi. Fény. Jó, fény nem. Nem, nem, nem. nem. Spéder, meg simicska, ilyenek le, leszakadnak. Vár, és és mi, a, mi, a, mi a fekete lyuk? Ne, az, az még akkor történt, amikor még nem fekete lyuk volt, hanem fehér törpe. Figyelj, a izé, tehát mi történik akkor, amikor, és mi a fekete, a, a fekete lyuknak a Hawking sugárzása? Talán találatos a, meg a Feladvány. Várjuk a megfejtést, és ezért majd egy igazi ropit fogunk kisorsolni, no grádi ropit. Majd. Na, figyelj, még a ez annyit, hogy új újra elkezdtem Wagner-t hallgatni, amit én nagyon-nagyon én szerettem. Nagyon szerettem. É, még a kutyámat Votánnak neveztem, emiatt tudod. És német Jóász kutya volt, nagyon okos is. És votám volt a neve. És, és né, nézegettem Wagner feldolgozásokat, a Rajna kincsét, meg a Walkürt. Ez, ez, szerintem ez a kettő legjobb így, zeneileg. Parsifának csak az eleje. És, és, és, és van egy Dán feldolgozás, és azt írták ki, hogy feminista Wagner feldolgozás. Na, baz meg, ezt megnézem. Hát ilyen nincs. Ez ilyen fából vaskarik a meg. Lesz feminista, menj, kampfis. Hát az szerintem egyébként már van, de mindegy, metaforikus. Most így rájöttem. Na, és, és voltán. Ugye félszemű Istenről van szó. Tehát a, a ba, bal szeme nincs neki, mert azt kiszedte a tudásért cserébe, stb. stb. stb. akasztott Isten. Félszemű Isten, és, és itt egy ilyen, ilyen, ilyen kicsit ilyen a hajlamos fekete hajú, kicsit ráthasolít a votán, csak nincs, de van neki szakál, olyan diszkó szakála van, ami ennek régen volt, amikor a szegedi családdal tévesztettek össze. És, és félszemű volt, de ilyen undorítóan félszemű, tudjátok. Hát ezt a félszemet egyébként a csomó operában megnéztem, mindig máshogy csinálják meg. És, és elkapják Albert a törpét, hogy kiszedjék belőle, hol a kincs de itt egy ilyen szőke csávó volt, ilyen szőke búzikinézetű a törpe, aki nem volt törpe, és így kifeszítették, és akkor ugye az eredeti librettoba az van, hogy, hogy Votán letépi a hatalom gyűrűjét. tehát nem csak a rajnak kincsét szerzi meg, hanem hatalomgyűrűjét is letépi a, a törpér a újjáról. Itt meg ilyen kar, kar, karperec volt, ilyen, ilyen, ilyen csigaszerű karperec az, a karján, és levágta egy késsel, és így fröcskölt a vér egyébként kurva jó meg volt csinálva, ki volt láncolva, és akkor már csak a levágott kar izé lengett a láncon, érted? És akkor a odamegy oda megy, és akkor így leszedi a izét a véres gyűrűt, hogy ez ilyen milyen faszasz, ilyen, ilyen operákat csinálnak. Vágod? Wagner operákat. No. Nem is lelkesed? De. Az alaplí az a romantika. Ezt kell fölrakni, főni. Tudod, és amikor, amikor már amikor, és amikor elkezd, elkezd, elkezd lobogni, akkor adunk hozzá egyrészt Nícsét, egyrészt Wagnert, és egyrészt Darvint. A romantikához Darvint? Aha, Darvint, Nícsét, és már még. Okay, de Darwin Dar miért? Hogy a végén elkészüljön belőle a nemzeti szocializmus. Ja, ez, jót, a le, ez, a le, ez a leves, igen. amit főzünk. A romantika az alaplé. Az az alapré. De az mm. még ott van, Novali, hölderlin, mm -hmm. stb. Igen, de abban már, a, abban már a Hitler bele van írva. mint Már abba is. Hát a, tudod, a, a zseni. Aki eljön a költő és zseni, A népvezér. Aha. Tudod? Igen. Ö, arra gondoltam, hogy beszéljünk az... A éle, Az élet... Az élet... Ö, nélkül nem lehet a halálról beszélni, mert hogy az, a, ugye azért furcsa a születés meg a halál, mert a, a születés személytelen, míg a halál személyes. Nem is lehet ezért összehasonlítani ilyen módon. A születés az, az minden, szinte mindenkinél lényeg, lényegét tekintve hasonló, mert a személytelen születik. A halál az teljesen személyes és teljesen egyéni. A sorsod adja ki. Tudod. Ö... De akkor is, ha már a tudatod esetleg fölbomlik, és én kvázi csecsemőkorba kerülsz vissza a mentálisan, akkor, akkor megúszod, és akkor, akkor megnyered a személytelenségnek a kegyelmét. Igen. A, abban az egyesetben. esetben. Igen. Igen. Már csak az a kérdés, hogy milyen nagy vérzés az, amit ehhez kapni kell. Hát jó. Itt volt az a srác, aki bekiabált egyszer hozzánk. Régen még dumáltunk is vele, sokszor volt itt, és, akkor így, és kihívtuk a színpadra, tudod? Ha már akkor jöjjön ki a színpadra, és egy pár nap múlva öngyilkos lett. De, de úgy. Itt az apun. Itt az apun kihívtuk a színpadra, és még oltogattuk is. És amikor meghalt, de, de, várjál, de hogy azt akartam mondani. És azért jutott ő eszembe a tudatról. Kimentünk, kimentünk a temetésére, és ö, oda a farkas temették, ahol, ahol lakom. Ja. És, és a, a, a a temetésén ott, ott állt össze, utólag állt össze, hogy ez valójában egy segélykiáltás volt. Ahogy itt trollkodott. Hogy, hogy ő itt trólkodott, És hogy fölhívtuk a színpadra, és hogy, itt, és hogy valójában mi hallhattuk volna a segélykiáltást, de nem hallottuk, Hát ha mi nem. poénra mi sót, mi sót gyártottunk belőle. Hát én poénra én hát vettem. Mind a ketten. Hi hiszen amúgy azelőttről is ismertük a srácot, mert itt söröztünk bele korábban Igen, igen, igen, meg, igen, így, igen, én? Igen, ja, ja, igen. De, ja. de, de, de hát ö, mi nem tudtuk. Hát nem. Hát én gecire nem. És ráadásul azért jutott eszembe, mert, mert benyomott valamennyi ópiumot, rá egy üveg és a sínekre feküdt. Tehát ez a totál biztosra. Érted? A totál biztosra. Na most ez, hogy ópium meg egy üveg vodka, az milyen, milyen állapotot csinál? Tehát az személyes halál, vagy személytelen? Vagy érted? Elképzelhetjük. Szerintem, szerintem személyes. Szerintem, az még nagyon személyes. Szerintem mind személyes. Szerintem mind személyes. A születés az személytelen, mert nem tudsz semmit. Mert a, mert a személytelen születik. És a, Ami... ami ö, Sírással kommunikálsz. Ami, gondoltál ennek a szimbolikájában? Tudod, ö, először először csak a sírás van. Tudod, először csak a sírás van. De a... De a... A... A, a világ és köztem... Az az éles, az az éles határ, az a penge éles határ, ami, meg, ami, meg, ami létrejön a születéskor. Mert hogy a születés előtt nincs éles határ köztem és a világ közt, mert az anyámmal egy vagyok. Egy egy vagyok. A születés után élesen, a bőröm élesen lehatárol a világról. És ez az éles határ ez, test, ez fejeződik ki ö, ez, ez, ez, ez személyesül meg az énben. Ebből lesz az ego. Ebből, en, ebből képződik, ennek, ennek a kifejeződése a szellemi szövetben az ego. Ha érted, mit mondok? A, ja, ja, ja, persze. Ez, ez, ez, a, ez, a, ez az éles határ. És hogy az élet valójában egy kihívás ne arra, arra, arra igen, és egy, egy kihívás arra, hogy ezt az éles határt, ezt megtarst. És ugyanakkor megfeld, és elmost. De tudod, van a, van a megtartásnak jó módja, és rossz, van a feloldásnak jó módja, és rossz. Tud, ez a, mert nincs, tudod, a megtartás is jó, és kell, a feloldás is jó, és kell, és mind a kettőnek van jó és rossz módja. De hogy az egész életed egy feladat, hogy ezt a határt, amivel le vagy határolva a világról, ez a határ, ez valójában tudod, ez az Istenről az Isten határolja le. Mert valójában tudod, te benned a lélek az egy lényegű az összefüggővel, ami odakint van. Tudod, a világisten vagy a mindenségisten, akkor így mondom, az egy lényegű a lelkeddel. Tudod? És ez a, ez a ez a Lehatároltság, aminek az egó a kifejeződése a szellemben, ez, ez téged, erről az, ez a ez a cseppet távol tartja az óceántól. Levág a köldögzsinórról, hogy másik metaforát használják. Na, a cseppet távol tartja az óceántól, addig, amíg élsz. Addig, amíg élsz. Azért, hogy a csepp benned önálló érvényre jusson. De miért tenné. Mi ennek a misztériumnak a értelme. Ha isteni értelemben gondolkodunk, vagy van ilyen egyáltalán. Mert a erre már csak eretnek magyarázatok vannak, tudod. Tudod, te is mi az eretnek magyarázat erre? Mire Mint az anya szent egyház soha nem hitelesítene. Hát, hogy te is Isten vagy. Azért. Azért, mert te is Isten vagy. És a te benned lévő teljes, belső univerzum, az egy lényegű az Istennek a belső univerzumával, kvázi a sejtjeid egy lényegűek veled, és te egy lényegű vagy az Istennel. De végességet kaptam. Igen. De sorsban vagy vetve. De ezzel megrettentesen megkínoz. De mi nem tudjuk, hogy az Isten, Isten tudod, az, Istennek nem, az, az Isten az egyetlen, akinek nincs sorsa, mert a sors relatív, míg az Isten abszolút. Ezért az Istennek nem lehet sorsa, mert az csak egy más Istenhez képes lehetne. Nemivel, hogy ő az Isten az egyetlen, az összefüggő, ezért ő neki nincs sorsa. De ő rajta kívül minden alakzat sorsba van vetve. most, hogy így a lányat fölsírt, így eszembe jutott megint, hogy a gyerekek sírnak, tudod. És Zaratusztra az viszont úgy született, hogy nevetett. A mitosz szerint. Éted? Tehát nevetve születni, ez mit jelenthet? Szerinted. Így intuitíve. Az azt jelenti, hogy emlékszel az előző életedre. Csak azt jelentheti, hogy nem születtél újra valójában, az előző életedből jössz. Közvetlenül. Valójában, tudod, nem, tudod, nem öntöttek belőled új gombot. itt a igen, igen, igen. Nem öntöttek belőled új gombot, hanem a régi gomb átkerült az új üzembe. Tudod, csak ezt jelentheti. És egyszer csak csecsemőként itt vagy, de ezzel a tudattal, hogy mindenre emlékszel, és ez vicces. Hát nevetséges, nem? Nem sír, toda sírásnak a, toda, a sírásnak a a sírásnak annak drámája van. A nevetésnek, meg annak, toda, a sírásnak mélysége van. Kút mélye. Tudod, a nevetésnek, annak meg kiterjedése van. Uh -huh. Az meg, az meg, az meg, az meg tágas a nevetés. Tágas. De még a gonosz nevetése is. Tudod, tágas, tágas, tágas, de felszínes. Felsínes, a, a sírás az szűk, de mély. Az egyik kút a másik tú. Az egyik kút a másik posvány. Jó, most ahonnan nézzük, hogy jó, tú, hogyha hogyha Jó, világos, hogyha lárt nézzük, akkor tú. Ha meg a vidám színpadot, akkor meg posvány. Várj, a vidám színpad az melyik? A saskabaré? Nem, az a mikroszkóp. Ja, aha. De nézhetjük azt is. Igen, értem. Nem tudom már ezeket. De hogy tudod, erre, erre mondja azt a, tudod, a, a, az Oldboyban van az a mondás, kurva erős mondás, ilyen zseniális tézisek vannak abban a, abban a filmben, hogy aki nevet, az azzal együtt nevet a világ. Aki sír, az egyedül sír. Hát Ebben ebbe minden benne van. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ebben minden benne van erről a, tudod, erről, erről, hogy, hogy a, a, a kutban nem akar az ember leereszkedni, mert fájdalom, fájdalom, fájdalom, fájdalom. A túban úszkálni, pancsolni, szerteszét az élvezet. Az élvezet nek a végén, a végállomásán, a végpontján ott a csömör. A kút fájdalom. A mélye fájdalom a mély pontján ott a katarzis. A katarzist kell kinyerni, és a fájdalom az áramit amit meg kell fizetned, a lényeddel. Tudod, csak akkor veheted birtokba a katarzist, ha elsajátítod a kellő komolyságot. De amíg kedélyes vagy a tú túlfelszínén játszadozol, nincs meg a komolyságod a katarzishoz. Nem veszed elég komolyan a sorsodat? De figyelj, a zenben ez volt a cél. Ott minden szart kiröhögtek. Még a mestert is megverték egy bizonyos szint után. Érted? De az már a duplacs, az nem a közönséges. Érted? Az már a, az azon túli. Van rilke egy kis versikéje, lehet, hogy ismered. Azt hiszem a nemes nagy Ágnes fordításába fogom mondani. Nagy a halál. Rajtunk a bélyeg, bár nevet a száj. Még azt hiszük körülvesz az élet, bensőnkben éled, sírása már. Szegény egyébként meg is halt rákba viszonylag korán. És még a saját sírfeliratát is megverselte de ez nem az. De itt egyébként ugye a felszínességről szól ez a kis szerű versike, ugye? Tehát ez a, ez a röhögünk, de a bensőnkben, érted, ott, ott, tehát, az, az, az, hogyha most kicsit horrorisztikusan egy képpel akarnám illusztrálni, tudod, amikor az alien van a izédbe, érted, és az kikelésre vár, érted, a bensődben éled már a sírása. Miközben röhögsz vissza Még? A kedély, az, tudod, minek a jele? Hogy ö, elfojtod a, az, hogy mi vár rád. Nem akar szembesülni vele. Elfojtod. Besöpröd a szőnyeg alá. Tudod? a katarzist az utolsó fél órára. Tudod? Amikor már nem lesz hova menekülni. Tudod? Nagy az utolsó néhány nyomorúságos hetedre. Megsporolod a katarzist, amikor már Tehetetlen leszel. Tudod, tehetetlen leszel. Már amikor... a az ember, Az ember halára van ítélve, de nem a katarzist ostromolja a kút hanem a csömör ostromolja a túl felszínén. Hogy van ez? Pedig hát halára van ítélve. El fog jönni, ahogy eljött, és emlékezteti erre minden. Minden. A szeretteinek az emléke. Az elvesztése. Minden. És az ember a helyett, hogy a fájdalommal szembenézne és leúszna a mélybe, és meg megostromolná a katarzist, a helyett a csöbört ostromolja a túlfelszínén játszadozva. Kedélyesen. És minden szart kitalál, hogy ne kelljen leúszni. És, és, és ő újra, meg újra, meg újra perhalasztást kér. Kifogásokat keres. Kafka. Nincs, nincs kellő búváruhám. Ami van épp kiukat az túl nehéz. Nem kapok levegőt. De ha már kafka baszik. kéne írni a nézét, ilyen pseudokafkát, hogy ahogy, ahogy lemenni, és, és, és meg a hivatallal levelezünk, hogy miért szar éppen a búvárruha Egyébként szerintem ez így. De ott, ott, ott, lent a mély, ott lent a mélyben, tudod, ott... Fájdalom van, de hát most élsz, és a fájdalom arra való, hogy a létedben, a sorsodban katarzissá átlényegítsd. Ez a funkciója. A fájdalom annak a jele, hogy készülsz a halálra, hogy azt, azt csinálod, amiért itt vagy. Érvényt adsz a sorsodnak, érvényt adsz az életednek. helyett az az elfolytás, elfolytás ami valójában elfolythatod, de tudod, hogy egyszer ez ugyanolyan, mint nem kinyitni a postaládát. És tudod, hogy egy nap rád fog lenni az összes küldemény. Vagy tudod, ez, ez olyan, ne. ez olyan mint, mint nem elmenni orvoshoz. És így tudod, hogy egy nap, tehát, hogy már gyűlik az a ráklelet, baszki. Tudod, valahol már írják. De nem mész. Nem mész el. Mert szuperpozícióban lebeg és elmész, akkor mert a mert szuper, igen, mert megtörténik a mérés, és ott van, hogy rák vagy nem rák, érted. De tudod, ö, ö, ez valójában játékelméletileg folyamatosan egy vesztes játszmában tartott bent magad. Tudod? Miért? Hát azért, mert, mert, mert folyamatosan szuperpozícióban hagyod lebegni a sorsodat. Érted? És ilyen módon gyakorlatilag nincs hozzáférésed a saját sorsodhoz, nem a saját sorsodat éled. Vár... Nem a saját sorsodat éled. Hát konkrétan lehet, hogy egészséges vagy. Lehet, hogy beteg. Lehet, hogy ilyen és olyan betegséged van. Lehet, hogy ilyen és olyan hajlamod van. Lehet, hogy így és így kéne élned. Lehet, hogy tudhatnád, hogy hogy kéne. De inkább ezt az egészet elfolytod azért, mert ö, nem akarod emlékeztetni magad arra, amit úgysem kerülhetsz el. És nem akarsz kiszolgáltatottál válni, miben? A cselekvésben. Tehát éppen az elfolytásban vagy kiszolgáltatott. A cselekvésben szabadulhatnál fel? Szabadulhatnál ki? És mégsem? Mégsem? De mi tartja az embert ebben a hazugságban? Mi tartja az embert ennek a fogságában? Mi? Mi? Mert hogy az elfolytásnak igenis van funkciója, és igenis nagyon hasznos dolog, és a lelki egészségnek az egyik támpillére a jól működő elfolytás. De, de hát az elfolytás az, az, az, az ugyanaz, mint a felejtés. Tudod, az elfolytás az valójában feloldá, fe, feloldása a, a személyiségbe integrálás a személyiségbe. De ugye ez, a, ez az elfolytásnak a helyes és jó módja. A másik a rossz az, ami, az amikor a szemetet besöpröd a szőnyeg alá, és a mélyén folyamatosan tudod, hogy ezt a végtelenségig nem csinálhatod, mert legkésőbb a halálod óráján ezt az összes szemetet el kell takarítanod. Az egészet. Tudod, valójában azzal, hogy a túlba játszol, a létezésed eredendő drámájáról tereled el a figyelmedet. Na ja, valójában azért vagy itt, mert dolgod van itt. Nem azért vagy itt, hogy élvezkedjél. De te természetesen távol tartod magad a fájdalomtól. És a kedély felé törekszel. És az életedben 8-szor, 10-szert, 15-ször, ki milyen módon megostromlod és meghódítod a csömört. Most a katarzis, az vár rád a halálod órájáig. Amikor már semmit nem tudsz helyrehozni. Már semmi. Már nincs életidődre. Már csak bánod. És meghalsz. Hogy te mennyire egy geci csávó vagy, baszd meg. Ez, ez, De most ez, ez ki az, akire ez nem vonatkozik. Egy, figyelj, akkor, akkor már tudod, ilyen Umberto ekósan, a, a Jezsuita, Érted? meglátta a mesztelen nőt, és akkor a, a felére nyúlt, és akkor azt mondja, és meghalt, azt, mert, mert a kézis tüze ott, érted? Fellángolt a vágy, és belehalt, és azt mondta, egyetlen másodperc alatt megőrült, meghalt, és elkárhozott. <gül> ez, ez. Vágod? Na, ilyen dumát nyomtál le az előbb. De figyelj, a, nem tudom, ismered-e Borgeszt? Ő egy nagyon kiváló ilyen hát misztikus író, de a szónak nem ebbe a New Ages szar tehát nem ez ezó. Hát filozófus szép író egybe. És van egy novellája, a Puzsér Dumájáról jutott eszembe, a Titkos Csoda. És elviszik a csávót, a nácik, kivégző osztag elé állítják, figyelsz, és kap egy lehetőséget az Istentől. És a másodperc tört része alatt, amíg a puskacsőből a golyó a szívéhez ér, kurva sok időt kap. Ilyen sorsjavításra, átgondolásra, időutazásra, mindenre. Tehát? Ezért titkos csoda, a ezért. Tehát, ha hiszel a transzendensbe meg az Istenbe, akkor a halálod pillanatában is ott lehet a kegyelem, akár misztikus formában. A szó nemes értelmében misztikus. Érted? Nem, nem okultizmust értek ez alatt. Hanem, a, tudod, hanem az isteni tudománynak a mélysége. Igen, de tudod, egy életet fektetsz fel arra, hogy ezt tagad, vagy hogy ezt elfojtsd, vagy hogy ezt... Elkerült, és utána lesz egy órád arra, hogy lerombold az Egy másodperced. Hogy egy másodperced arra, hogy lerombold az Egy egész... másodperced. Aha. Hát a, a, figyelj, az... Mely, a... Melyik titán képes ezt a, ezt a munkát elvégezni. Nem, az Isteni kegyelem képes, ha létezik ilyen. Az képes. Képes rá. Erre. Ezért szeretem egyébként a katolicizmust jobban, mint a protestantizmust, mert, mert ott a halálod pillanatában a bűnbánat a, annyit számít, hogy a bűnös életednek a bűneit képes vagy eltöröltetni. Tud... A őszinteségről van szó persze, nem az, hogy megjátszod. Tud, évszázadokon keresztül ö... Ö... Sokkal nehezebb volt, ö, elfelejtkezned az életed értelméről, meg érvényéről. Tud, hogy az életednek a, mi, mi az életednek az értelme? Az, hogy feláldozt. Az, hogy feláldozt. Amit megtartasz belőle, azt elveszted. Az egész életedből. Amit feláldozol belőle. Azt megnyered? Azt, amit feláldozol belőle, azt megörökíted. Tudod? Azt. Ö, ha úgy áldozott föl. A ha úgy áldozott föl, és annak. Mm. Uh -huh. el is baszhatod. Tudod, kártyán átvittél. De az nem áldozat. Az nem Az áldozat. elvesztegetés. Az igen, igen, tehát az. Na, igen, igen, igen. A más, más az áldozat. Az áldozat az az, amikor azt á, az átlényegül világgá. Tudod? Ha gyökeret tudsz verni. Tehát ha valami olyat csinálsz, amit tovább él. Érted? Tehát mit tudom én, a gyerekedbe akkor hát igen, itt a a hallgatókban meg, akár valami valamiben, ami nem hal meg. Valamiben, ami nem hal meg vele, tudod? Tehát, okay. hogy ez, a, ez de de tudod, ma, ma ez pokoli nehéz, mert olyan mértékű az individualizmus. A, a kollektivizmus-individualizmus inga az egyik, a konformizmus-nonkonformizmus -konformizmus inga a másik. Tudod, a 20. század a kollektivizmus és a, a nonkonformizmusnak a szélsőséges évszázada volt. Soha az emberi történelemben nem volt akkora kollektivizmus és nonkonformizmus, mint a 20. században. Soha az emberiség történetében. És teljesen természetes, hogy ez a két inga, ez most visszaleng. Az individualizmus és a konformizmus. Ez a 21. század. És e, ahogyan annak eljött a Termidora, ugye, Stalingrád alatt, ha máshol nem, ennek is el fog jönni. Tud, ennek is el fog jönni. Csak a jó, azt majd tudod utólag majd meg lehet nevezni. Figyelj, egyébként azt, azt így vágott, hogy Portland és Warhol az így egy időbe bulistak. A szélsőséges kollektivizmus a és a szélsőséges ez individualizmus. Ez, Igen. Ez, ez. Igen. jó, mi? Tehát ez érdekes volt az 20. századnak, Hogy ez a, hogy, hogy ez, a kettő, ez a mind, mind a kettő 68 pár is. <gül> Igen. Há, valamilyen értelemben. Igen. Ja, Ö... egyébként figyelj, egy kis színes. Olvastad azt, hogy a operába a, a magyar színészek nyilatkozatot tettek, hogy ők afroamerikaiak? Mert a Görsvén jogutódja azt a bizonyos darabot csak négerekkel játszásznál Berset. el. Érted? Tehát ilyen rasszista módon csak feketékkel erre a Ókovács szíveszter, szíveszter megkérte a izéket, a kollégákat, hogy írjanak nyilatkozatot, hogy ők izé afroamerikaiak. De tudod, ez, ez egy... Jó, ez egy GEG egyébként poén. De, hogy tudod, valójában Ez az egész arról szólt, hogy uh, hitessük el az uh, feketékkel, hogy, uh, hogy ők feketék tulajdonképpen uh, uh, a, a jogokért, a fekete jogokért úgy tudnak harcolni, hogyha például a fekete szereplőket csak feketék játszhatják el. Na ja. Tehát te Magyarországon nem ehessel az operába, és ne ha, ha, ha. meg egy görsvin operát, mert abban a szereplők feketék, tehát a feketéknek joguk van azt eljátszani, tehát te fekete operaénekeseket kelljen, hogy vásároljál Magyarországra, amit ilyen teljesen nyilvánvalóan nem fogsz tudni megtenni, vagy meg fogsz tudni tenni 15 évente, vagy 5 évente egyszer. Különben meg ne lehessen, tehát ezt vegyék le ezt a darabot. De várját, tehát, hogy így innen most mi, a, mi és ez tényleg, ez tényleg a feketéknek a jogairól szól, vagy ez, a, ez, ez, ez egy lobby, amelyik, amelyik így akar plusz munkát szerezni? Vagy, vagy tényleg sérti a feketéket az, hogyha fehérek éneklik el azokat a számokat, amiket a fehér zsidó Görcsvin írt? Zs fehér volt. Ja. Jó, zsidó, zsidó, de fehér. Szóval, na, érted. Zsidók fehérek? hát most nézd, ugyanúgy sémik, mint az arabok, tehát az arabok nem fehérek, tehát ilyen alapon nem azok. Tehát most ha a fűrért kérdezed, akkor nyilván az a válasz, hogy nem. De, de most a, ugyanakkor meg, hát most mi A vöröses, vöröses szőke, kék világos, szürkés, kékszemű, szeplős, magas as askenáziak, azzal a fehéres, pergamenszín bőrükkel nem fehérek, bazd meg, hanem négerek. Szóval azért érted. Mm. Jó, szimbolikusan. Egyébként a társadalmi bőrszínük az nem fehér. Az világos. De ettől függetlenül itt a konkrét bőrszínről van szó, Igen. tehát maga Görsvén nem énekelhette volna el a saját darabját. Ő az zongoráz, zongorázta, és azt megtehette volna. De miért is? Na, jó, persze. Ez is, ez is ilyen... Valójában tudod az a baj, hogy bűzlik a dolog, tehát az a baj, hogy én ugye, itt egy ilyen lobbit érzek, tudod? Persze. Ilyen bűntudatkeltés, meg, meg, meg tudod, arról is szól, hogy mit Magyarországon, hát könyörgöm, itt, itt feketé, feketéket az ember évtizedeken keresztül csak a negrósz látott. Okay. Tudod? Ez nem is, hittük is meg nem is, hogy vannak ilyen emberek, tudod? E Láttuk persze a filmekben, hogy vannak ilyen feketék, tudod, és akkor itt az operaházban, itt, itt, itt ne, ne énekelhessék el az operát a, a fehérek, úgyhogy így, mert tudod, és, és azért ne énekelhessék nálunk. el, mert be kell suvickolniuk magukat feketének. Na és ez már sérti a fekete közö, afro közösséget, ugye? De tényleg ezzel érvelnek. Ja, ja, ja. De akkor ezek szerint egész Európában nem. Ja, a Franciaországban igen, mert ott tud, de ez már ugyanaz, De ez, tud, ez már ugyanaz, hogy, hogy bizonyos képek sértők bizonyos egyetemisták számára, tehát... Senki ne láthassa. Se, soha senki ne láthassa. És a következő lépés az, hogy égessük el. Igen, igen, igen. Ezt a kurzust Tudod, veszélyes. És ez, a, tud, ez, ez, ez, ez, és ez mondja azt magára, hogy liberális. Az ja, ja, ja. ő liberális. Ja. Ja, ja. Igen, ez, igen, ez való, valóban, valóban félelmetes. Én azt javaslom, hogy beszéljünk a, a, a halálösztönről és az életösztönről. Mert hogy ez a, ez a két fogalom már Freud meghatározta ezt a két fogalmat. Hogy van a definíció? Hát az életösztön az értelemszerűen az a, a, arra irányuló belső drive, hogy te Fentartsd az életedet, az életedet. A halálöztön, az meg az arra irányuló drive, hogy magadat elpusztítsd. Na most a kultúra az erre rá és és ad a, ad a dolognak egy egy, egy egy keretrendszert, meg egy csomó féket. Egy csomó féket. Elpusztítsd magad valamilyen módon. Persze nyilván úgy, hogy az ne legyen végleges, ne öngyilkos legyél, de minden esetre a halálösztönödet kiélhest. Kiélhest kontrollált módon, szabályozott módon, megfelelő keretek között. Mondjuk extrém sportolhatsz, ami egy nyilvánvalóan a halálösztönödnek a kiélése. Vagy drogozhatsz. Ez elég nyilvánvalóan a halálösztönödnek a kiélése. De úgy általában minden olyan tevékenység, ami énvesztéssel jár, így vagy úgy, valamilyen módon, az a halálösztönhöz tartozik. Az éberség a harc és a menekülés tartozik az életöztönhö. A bódultság, az elveszettség, az el elveszés tartozik a halálösztönhöz. A veszélyeztetés. Önveszélyeztetés. Önmagam határainak az ostromlása tartozik a halálösztönhöz. Hegymászás. Falmászás. Vadvíz Teljesen nyilvánvalóan a halálösztönödet élet ki, hogy önmagad kontrollált körülmények közt, kontrollált keretek közt elveszeljtsd. És persze azt volt hogy éld át az illúzióját annak, hogy elveszejted önmagad. Ugorj ki egy repülőből, baszd fel a, az adrenodat az egekig, hogy a füleden az csorogjon ki, és utána nyisd ki az ergyőt, hogy háhá, még sincs nagy baj. Még ugorhatunk újra ilyet. Ez a... Ez a, ez a halál ösztön, ez, ez egy lényegű velünk. Ez ugyanúgy egy lényegű velünk. Miért, miért gyakoroljuk ezt? Azért, mert tudjuk, belül, belső tudásunk van arról, hogy az életünknek csak a halálunk ad érvényt. Az élmény az életből fakad a, az érvény a halálból. A halálunknak az életünk ad élményt, az életünknek a halálunk a érvényt. A halál az egyetlen igazság. Az egyetlen. Ha nem volna halál, akkor a gazdag az örökké gazdag lenne, és a hatalmas örökké hatalmas, és a nyomorék az örökké nyomorék, és a, és a megnyomorított az meg örökké szerencsétlen, és, és az ég, az üresen a végleg. De nem, mert jön a halál, és el, elsimít mindent. Az egyetlen igazság. Az egyetlen, az egyetlen, amit nem lehet megvesztegetni. Nem lehet. Képzeld el, ha nem lenne halál. Képzeld el, ha mindent meg lehetne venni pénzért. És hatalomért. És erőből. Képzeld el, mekkora kegyelem, hogy mind meghalnak. Mind. Ők és mi mind. És ez ez a ez a tétet, ez, ad, ez az érvényt az életednek is. Azáltal, hogy meg fogsz halni, azáltal, hogy egy nap majd nem leszel. Minden, amit teszel, minden nap, minden percében, egy bizonyos súlyjal esik a latba. A létezésednek súlyt és érvényt ad, hogy majd nem leszel. A világszellem, mint a szél, ugye átfúj. Átfúj a világon. Te pedig állsz a szélben, azt lélegzed be, és azt fújod ki, és tudod, hogy majd nem leszel. Ez nem csak sújtad a létezésednek. Arról van szó, hogy bárminek Érvényt akarsz adni az életedben, az csak a halálod viszonylatában lehetséges. Csak a halálod viszonylatában valósulhat meg. Mi volt Körtkobén az öngyilkossága előtti este? Mi volt Körtkobén az öngyilkossága utáni este? Na most ad hozzá Körtkobénhoz a halált, és megkapod a halhatatlanságot. Ez az egyetlen érvény. Az egyetlen, ami, ami megkerülhetetlen. És ami igaz. A helyzet az, hogy az élet az, a, az, a, az az élményért felel, és a látszatért, és a szappanbuborékért, a, a halál, az meg a létezésért felel, nem a létezőért, hanem a létezésért, a múlhatatlanért, a mondani, hogy az életben vagy halandó, a halálban halhatatlan. Vagy örök, éle, örök életű. Akár ezt is mondhatod. Persze az igazság az, hogy ö, onnan tudod, hogy ö, behatoltál a misztériumba, hogy már nem tudsz róla beszélni, csak szimbólumokat, vagy paradoxonokat, vagy analógiákat tudsz alkalmazni. Tehát már nem tudsz a tárgyról beszélni. Vagy még az sem. Még az sem. A negatív teológia. A, azt a fajta misztikát, amit én a legmagasabb rendűnek tartok, azt negatív teológiának nevezte Nikolaus Kuzánuszt. Az Echardit, meg ezeket. Azért, mert, mert, mert szemben a pozitív teológiával itt az állító teológia volt, tehát állított valamit. Az Isten ilyen, olyan, amolyan, a világ ilyen, olyan, amolyan. A negatív teológia az azt jelenti, hogy csupán tagadásokba tudta magát kifejezni. érted? Mert, mert a, fogalmi, a fogalmi háló, vagy maga a fogalomkészlet egyszerűen nem elégséges ezeknek a tapasztalásoknak semmi nemű kifejezésére. Semmi nemű kifejezésére. Ezért negatív teológia. Tagadó teológia. Persze írtak szövegeket, érted? írtak furcsa szövegeket, világos, de, de hát az is csak egy bizonyos szintig jutott el. Egyébként figyelj, a halálösztönről eszembe jutott egy nagyon bizarr öngyilkosság. Valójában, ö, tudod, a szerelem, vagy a szex, hát kis halálnak nevezik a franciában. Nem véletlenül. Tudod, a szerelem az az Ugyanez a halál ösztön. Az elélvezés valójában, nevezik is halálnak. Va, okay. ö, hát, ö, jó, igen, azt is lehet úgy hívni, de hogy valójában ö, a, az elalvás is kis halál, nem az elélvezés. De így nevezik, nem én én értem, értem, értem, értem, értem, értem, értem. Okay, okay. Tehát, hogy ö, a, a az ö, a szexualitás meg a szerelem az valójában ugyanebben a, a kontrollvesztésbe való való ugrás. Valójában ugyanúgy a halálösztön fejeződik ki benne. Aha, ez egy érdekes. Hát a libido. Ja, ez itt Freud, freud Freudizász. Aha. Értem. Figyelj, az elalvás, a, van egy nagyon érdekes vázakép. Hypnos és Tanatos, az alvás és a, a, a, a halál visznek egy elernyett testet. Két ilyen lófarkas, görögharci sisakba levő figurát látsz, hogy visznek egy, egy embert magukkal. Érted? És ikertestvérek. Tehát az elalvás, meg a halál, ikertestvérek. Csak hát a tanatosz az olyan, amiből nem ébredsz föl. Érted? Ez egy olyan alvás, amiből nem ébredsz föl. Ezt most Shakespeare is írta szó szerint. Olyan álva, nem ébredsz fel. Arról van szó, hogy az elalvás és a halál, azok hát testvérek, de hogy tudod, az az elalvás az öccse a halálnak, tudod. És az ébredés, az meg a... De nem a halálnak, hanem a meghalásnak, tudod? Nem a halálnak. Tudod, Na, ja, mindig igen, ez világos. a tévesztés. Tudod, hogy a halál, tudod, az valójában a lét. Csak innen, ahonnan mi nézzük, innen úgy hívjuk, hogy halál. Tudod? Aha. Hiszen az már nem él. Tehát mi ezt halálnak hívjuk. De hogy valójában, tudod, a halál az a... Az a feltétele az életnek. Az alapja. Ö, és, ö, és tudod, ö, amikor azt mondják, hogy örök élet vagy végső halál, tudod, akkor ö, valójában csak egy, egy ö, rosszul feltett kérdésre, mm akár a butha, akár a Jézus Krisztus, tudod, amikor örök, Jézus Krisztus örök életet kínál, vagy a butha végső halált kíván, kínál, tudod? Ez nem végső halált, a nirvána nem halál. Az más. De hogy is nem? A kereszténység kínálja azt, hogy vagy örök élet, vagy teljes halál. A második halál, a tökéletes megsemmisül. De, de, de hogy valójában tudod, a, a a végső, végső halál, de igen. De nyilván ahogy... a nem megsemmisülés. Hát meg, Há, meg mindenülés, igen, de ez már költészet. Tudod, hogy valójában pontosan tudjuk, hogy hogy érti. Sajnos. Na, no, nem. Szóval, ö, ö, szóval, hogy valójában ö, csak, a, csak a reláció van, csak a művelet van. Tudod, csak a viszonylat van. Nem a, nem, tudod, én azt gondolom, hogy az, hogy Nirvana, az egy, az egy kegyelmi válasz a hinduizmusra. Az, hogy Megyország, az egy kegyelmi válasz a judaizmusra. Érted? Hogy az valójában nem, nem, nem, nem az a lényeg, amit mond, hanem a művelet a kegyelem, ami által mondja. Most ez így érthető? Így értem. Na, így értettem. Értem. Más kérdés, hogy egyetértek -e vele, vagy nem, de ebbe most nem menjünk És bele. És te szerinted nincsen így? Nem, mindegy. Bonyol, bonyolultabb, bonyolultabb, bonyolultabb. Hát ha bonyolultabb, é. ez egy jó alkalom, hogy elmond mennyivel. De most tényleg? Persze, a hinduizmus, meg a buddhizmus kapcsolatáról. Jó, nem, nem, tárul, nem, hát hogyha van Milyen már ez basz, ne, hát a világ. Jó, a, azért a hinduizmusban az a lényeg, Egyébként a brahmanizmus, butha korában még nem volt hinduizmus. Hinduizmus egy kései találmány, Sankara az Krisztus utáni évszázadokban alakul ki a hinduizmus. Egyébként részben válaszul a buddhizmus térhódítására. Tehát brahmanizmusról beszélünk, tehát a, a, a papikaszt a vallási rendszeréről, ami a védákra alapul. Jó, a hinduizmus is arra alapul, csak kicsit más. És a lényege az volt, hogy van az átman, van a te lelked, és van a Brahman, aznak az abszolútum. És a kettő egy lényegű. Kurvára hasonló. Ugyanarról beszélünk. Az Advaita védanta később a hinduizmusba, ezt teljesen átvette. Kurvára hasonló az eckhart misztikáról, meg ezekhez a dolgokhoz, amire egyébként te is szoktál a magad módján beszélni. Tehát világos. A lélek alatt, csak tudod, a probléma ott merült föl, hogy mi az átmam. Mert a buddhizmus magát anátmavádának nevezi, vagyis átmant tagadó útnak. Tagadja az átmant. De miért tagadja az átmant? Hát egyesek szerint abszolút tagadja, abszolút tehát nincs meg az, ami legmélyén. Egyesek szerint viszont nem az átmant tagadja, hanem azt tagadja, hogy mi nem, a, tehát azt mondja, ugye, mint a negatív teológia, tehát tagadásokon keresztül, neti-neti, így nevezik Indiába, vagy így nevezték, ez a semez-semez-semez-semez, ez sem átman, azt sem átman. Tested átman, az nem átman. Érted? Mert múlandó izékből, hogy, hogy is szokták ezek a klasszikus buddhista szövegek? Várjá, rispéből és egyéb ételből, anya-apa által nemzet rispéppel és egyéb tisztátalan ételekkel táplált izé húgyjal, szarral és egyebekkel teli kétszájú zsák, ami szét fog majd foszlani érted ez az izé. Tehát az nem átman, mert az átmannak vannak bizonyos attribútumai. Például az, hogy örökkévaló, az, hogy boldogságos, örömteli, ánonda vagy szuka, és az, hogy, euh, hogy, hogy az abszolúttal egy lényegű. Tehát ez az átman brakman. Na most, a test nem átman. A kocsa, nem kocsa, bocsán, hogy a fel, vírócsana, a démonok vezére az egyik Upanisádba az például beszopja azt a dúmát, hogy a test az átman, és azt mondja, a test az abszolút lélek, és akkor öltözzünk fel szépen, fessük ki magunkat. Ugye? Ezzel a kép az upanisád azt fejezi ki, hogy az egy démoni dolog, az egy alantas dolog, a démoni alatt itt most nem a gonoszságot értjük, hanem az alantasságot, a hitványságot. Ez egy alantas dolog, hogy te a testedet azonosítod az átmannal. Na de nem átman az érzésem, az érzelmeid, a gondolataid sem átman, hiszen múlandóak a kész, kifinganak, ennyi. Érted? Mint egy csettintés. Nem átman. És akkor így megy, bejöv. Ez sem átman, az sem, amaz sem, ez sem. Akkor mi a picsa az átman? És érted? Ott, ott, ott, ott van az, hogy, hogy egy teljesen személytelen, puszta alanyiság, amit a múltkor egyébként nagyon szépen úgy fejezték ki, hogy az, az aki úgy szemlél és kinéz a szemedből. De az nem Puzsi Robert. Nem. Vágod? Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. De, de hogy akkor mégiscsak van átman? Az a, az, a, az a belső megfog, megfoghatatlan, de tehát persze. Az, az meg, önvaló, az a. Igen, de persze, hogy megfoghatatlan, persze, hogy megragadhatatlan, mert hát nyelvileg akarjuk megragadni, hiszen tagadni is csak nyelvileg tudjuk. Azt tudjuk mondani, hogy ez nem átman. De csak uh -huh. arra tudjuk mondani, hogy ez nem átman, amire van nevünk, van szavunk, tudod, meg tudjuk fogalmazni. Igen. igen. De, hogy valójában ez, ami átman, ami az átman benned, vagy bennünk. Arra nincsen szó, mert ha lenne rá szó, az arra lenne, ami kizárja azt, ami Atman. Az már nem átman. Az már nem. Az Én már nem egyébként az átman. hajlamos vagyok, hogy a butizmust így értelmezzem. De hogy valójában nem a szó nincsen arról, hogy ez nincs, mindössze arról van szó, hogy ez fogalmilag megnevezhetetlen. Tehát ez arról szól, hogy ez megnevezhetetlen. És éppen így kerülünk hozzá közel, hogy megnevezünk minden mást, és végül nem marad semmi más, mint ez, amire nem adunk szót. Ahogy egyébként az Isten nevét sem lehet. Ez erről szól. De az úgy, mert egy lényegű. A... Mert, a, mert, mert, mert szakrális. De nem ez ugyanaz a tilalom, mint amivel nem nézhetünk bele a, a fekete lyukba. Tudod? Uh -huh. Ez ugyanaz a tilalom. Ez... Hát transcendens. Igen, transzcendens. Egyébként figyelj, a, a szem nem láthatja saját magát. Na ha a tükörbe nézel, akkor nem saját maga, nem a szem önmagát látja, érted? A látó, attól látó alany, hogy nem láthatja önmagát. Mindig Soha csak nem egy önmagad. Soha Soha nem láthatod önmagad. Tud, az a döbbenetes, hogy, hogy így szemészek elmagyarázzák, meg, meg, meg pszichológusok elmagyarázzák, hogy, hogy teredetileg ugye fejjel lefelé látod önmagad, csak aztán a tudatod ezt elrendezi. Így megfordítja a képet. Igen. Ez a én számomra mond, felfoghatatlan. Felfoghatatlan tudás. Mert ugye, tehát arról van szó, hogy én fejjel lefelé látom a képet, de mivel nagyon hamar megtanulom, hogy ezek a dolgok, ezek nem így vannak, mert elmagyarázzák, hogy az van fönt, és ez van lent, és a többi, az agyam az így megfordítja ezt. És És az, hogy ezt megfordítja, és az, amit megfordít, az olyan mélyen van elfolytva, hogy ne, nem férek hozzá. De mert ez biztos, hogy így van. Igen, ez elég biztos, hogy így van. <gül> nem tudod mindig, amikor olyan tudományok ja, felé maradjunk a metafizikánál. Nyugi, az nyugi is, is konszenzusos tény. <gül> Tehát SKB. Jó. Ö, ö, és, és, és, és hogy valójában már az önmagában hogy a fejét látod fönt, és a lábát látod lent, az már egy konnotáció. Már egy értelmezés, tudod? Az már nem a pusztalátvány, hanem az már egy értelmezés, ahol elmagyarázták neked, hogy a lába az lent van, nem fönt. Yeah. A feje van fönt. És azt te megértetted és így kikorikálta az agyad. Tehát nem is látsz a saját szemeddel. Hát tulajdonképpen erre használják a az LSD-t, meg, a, meg a, az ilyen tanító ö, növényeket, mint a DMT, meg a meskalin, meg a psilocibin, hogy, hogy ö, hozzáférés nyerj a, ahhoz a saját szemethez, ami a konnotációkon túl van, vagy a konnotációkon inkább úgy mondom innen van. Igen. Tulajdonképpen a konnotációk képezik a Maya fájtlát? Ugye? Ez a hinduizmusban, remélem jól mondom. Az értelmezés, uh, a interpretációk, a konnotáció áthallás. Hát igen, hogy a, a hinduizmusban uh, van, van ugye ez a fogalom, hogy a mája fájt Ami tulajdonképpen uh, a jelenségvilágot jelenti. Egyébként jelenti, jelenti. Figyelj, köznapi, köznapi értelmes volt ennek a szanszkrit szónak, és tudod, mit jelentett? szélhámosság, csalás. De ilyen hát, köznapi értelemben is használták el. De hogy ez a csalás, igen, de hogy, igen, de hogy ez a csalás, ez a, ez a tudat által valósul meg, igazából a nyelv által valósul meg, meg a fogalmi gondolkodás által valósul meg. Ö, elkezded elnevezni a dolgokat, és ezáltal lehasogatod őket az összefüggőről. És ugye a legvége az az, hogy nem marad szavad az összefüggőre, vagy marad egy szavad, és aztán jön az enciklopédia, és azt így, így elveszi. Tudod? de a cserébe de a cserébe ezer igen, igen. igen. de hogy, hogy, a, hogy a, a, a, a fogalmi gondolkodás ez a fájtla. ugye erre mondjuk azt, hogy a száma a kettő miért a májának a száma a kettő? mert mindenből ugye a, a nyelv meg a fogalmi gondolkodás az kettőt képez. Van egy fönt és van egy lent, van egy kint és van egy bent, van egy férfi és van egy nő. Van egy. Egy van és van egy nincs. És, és, és akármiről van szó. Minden vonatkozásban. Ez a kettőség. Ez a kettőség, az ami. Az, ami ez a megkülönböztetés, tulajdonképpen ez a nyelvbezáródás, ez a fogalmi gondolkodás bezáródás és ebben vagy halandó. Mert hogy ez a mája, ez ami törvénylik körülötted, ez a rengeteg szappambuborék, ez mind meg fog szűnni. De nagyon-nagyon gyorsan. És akkor fog megszűnni, amikor a születés és pusztulás mintázata még mindig létezni fog. Tudod, hogy Descartes miért helyezte a lelket a tobozmirigybe? vagy miért képzelte oda? Mert az egy olyan szerv, ami középen van, és nem olyan páros, mint hogy az agyat nézel. Tehát nem, érted, nincs, nincs meg az a kettősség. Két szem, két orjuk, mint a két fül, szimetri, de nem nincs, lehet, nincs hogy az a, a, a két. De, de, de, ne, de nem lehet, hogy a szív is ezért lett az érzelemnek a, a szidonimája, mert az összes, abból is egy van. Figyelj, az, az csak nálunk az érzelem. Az összes ősi kultúrában az az emlékezés, meg a gondolkodás a szív. Nem az érzemeké, az a poén az egészben. Tényleg Egyiptomba is. Az emlékezés, tehát a túlvilágon tudod mi volt? A szívedet betették egy serpenyőbe, a, és, és mellé a mát, a világtörvény, az igazság, a törvény, a harmóniának a szimbólumát, és, és, a, és a mérleget a Mátisten tartotta, vagy várja, izé, nem mindegy ott volt tot, aki meg az izét, hogy mi van, és hogyha az igazság volt a nehezebb, érted, ez egy szép szimbólum, és a szíved könnyűnek találtatott, akkor a picsába a levesbe, ez főfalt a Amet nevű nőnemű szörny. Igen. A nőnemű röhögnek, haha. Egyébként van benne valami. Na, volt 42 ülnök is. Egyébként figyelj, nem beszéltünk, tudod, mire a halál kapcsán most jutott eszembe. Hogy honnan az Istenből jön, hogy a halottnak is vizsgáznia kell. Érted? Az az iszonyú szorongás. Legkülönbözőbb kultúrákban megjelenik, hogy, hogy törvényt ülnek. Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy van, van bíróság, és ott téged elítélnek. De olyan különböző helyeken, meg vallások, ahol semmi közük egymáshoz. Tehát aztán tényleg az ókori Egyiptomnak, meg Indiához, meg Tibethez semmi köze. Sem, kurvára más. Időbe, térbe, jellegbe, no. mindenben. Érted? És ez, ez a törvény, tehát, hogy bírósági... De a halálban nincsen semmi rettenetes. A... a halálban nincsen semmi rettenetes, mert tulajdonképpen a sorsod elfolytódik az Isten tudattalanyában, De a meghalásban, az átmenetben, amíg a Sztüksz folyón átjutsz, tudod, abban van valami iszonyatos. És pedig a a misztériumban, amikor beavatnak téged, mert ez, a, ez az igazi beavatás, tudod, amikor te meghalsz. Annak van tétje. Ö, a, És ennek a... fordítotja is igaz, mert a beavatási szertartásokon szimbolikus halálokat élsz át, egyébként. Vagy szimbolikus születéseket. Vagy szimbolikus születéseket, jaj. Na igen. Tehát amikor, amikor a a, ö, a meghalásba vagy beavatva, a saját halálodba vagy beavatva, ott, ab, abban, a, abban a helyzetben te nem tudsz katarzist élni. Ez az igazság. Nem tudsz katarzist élni. Mert az egészet olyan mértékben elszenveded, hogy, hogy, hogy annyira történik veled, annyira nem kontrollálod ezt a dolgot semmilyen módon, hogy igazából a te szát, tudod, belület képződik a katarzis. Nem te éled a katarzis, nem tudom, hogy érted, e hogy értem, mit Belőled válik a katarzis. De hogy És ez a bíróság? És ott hát ez ez az, ez, az, ez, az az, ez az az ítélet, amit elszenvedsz. Ez az az ítélet, amikor átlényegülsz. Átlényegülsz. Az átlényegülésben, amikor ítélkeznek, amikor, amikor végrehajtják rajtad a, a műveletet, amikor, amikor felmérik, hogy magadból mennyi aranyat csináltál. Ö, akkor te ebben az átlényegülésben ö, szenvedsz. Ott, ott ö, tudod, mivel ott már sehova nem menekülhetsz a sorsod elől, ott már csak üvöltesz. És aztán a Az aranynak a mennyisége mondja meg, hogy belüled mennyi katarzis képződik a világba. Igen. Igen. Na most a, mi, a misztikusok, értem ez alatt főleg ezeket a keresztény kolostori misztikusokat, ezek ezt, ezt, ezt, a, ezt a testi életükben valósították meg. És teljesen halálélményeket írnak le. De hogy, de hogy érted, Tehát ilyen egész életüket az Isten hitnek szentelő, mélyen, él, mélyen, mélyen hívő, ö, aszketikus szerzetesek írnak olyat, hogy milyen rettenetes szárasságot, sivatagot, félelmet, rettegést, elhagyatottságot, Istentől való elhagyatottságot élnek át. Ebben a lélek sötét éjszakáján, érted ebbe a misztikus izébe? És onnan jutott eszembe, keresztes Szent János írja, hogy, hogy, hogy csak, csak üvölteni tudna az ember. Vagy ilyen hangokat kiadni, hogy a a a a a nem tud beszélni, csak nyögni, meg nyőszörögni. Érted? Tudod, mi, tud, mi a neurózis? Valójában a neurózis az, amikor a halálódóráját előre hozzák. Tudod. A neurózis azért ennyire nem súlyos. De, bár, de bárcsak az lenne, tudod, az az depre a, kíván... a depresszió, az az, az, az neurózis. Aha. neurózis de, de, a neurózisnak nagy fajtája van. A depresszió, az a generalizált szorongás, a pánikbetegség, a fóbia meg a kényszerbetegség. Ugyan. és Nekem mind az öt van az <gül> meg. <gül> <gül> Grand slam! <gül> szóval ez az, öt, ez az, öt, ez az öt, a öt és a neurózis az tulajdonképpen az, az amikor, er, erre mondja a keresztes Szent János, meg aztán Hanvas aki szintén volt ebben, hogy a lélek sötét éjszakája itt ebben az állapotban előrehozzák a halálod napját. Tehát azt éled, hogy holnap reggel jönnek érteni, és fölakasztanak. Ja, ja. De nem akasztanak föl, de bárcsak fölakasztanának. Mindez következik ebből. Képzeld el, hogy úgy szorongsz, mintha holnap reggel jönne, jönnének érteni az utolsó estéd, és holnap reggel jönnek érteni, és visznek, és akasztanak. És nem jönnek. De az érzés nem múlik el. Kemény. Kemény. És itt van az, hogy nem akasztanak föl. Nincs halálos ítélet. De bárcsak lenne. Mert legalább akkor vége lenne. Legalább lenne értelme a szenvedésemnek. Mert a szenvedésem megérlelni a halálomat. De nincs. Ez a lélek sötét éjszakája. Belevetve lenni, lenni a, a halálőrvénybe mínusz halál. Ja. Te figyelj, volt a korai buddhizmusban egy olyan gyakorlat, hogy a halál, a halál maranasati halál ébersége, vagy a halál tudatosítása. És úgy nézett ki, hogy mondjuk egy hónap múlva biztosan meghalok. Aztán hozta előre. Két hét múlva biztosan meghalok. De ez a meditatív szinten, tehát nem ilyen poénkodott, érted, itt az asztalnál. Csak egy hét múlva meghalok. Holnap meghalok. A délután már meghalok. Az, a, a, az étkezés végén meghalok. Mire a falatot lenyelem meghalok? Tehát ez, ez, ez volt a meditációs gyakorlat. Ez egyébként egyik szutta a pálikánomban, tehát egyik ilyen beszélt beszél arról, hogy ezt gyakorolták például a szerzetesek, és elment a butha valahova, és visszatért hozzájuk, és megfogyatkozott a közösség. Mert, mert öngyilkosok lettek egy csomóan, de figyelj, de úgy, úgy írja a szöveg, figyelsz, segítettek egymásnak a kés élivel. Ilyen nem volt a buddhizmusban, a későjei japán, amida a kultuszokat, meg ezeket most hagyjuk, de a buddhizmusban ilyen baj, az meg, hogy öngyilkosság, meg rituális ez nem volt, érted? A, ez a izé, és akkor a buddha azt mondta, hogy inkább figyeljék a légzésüket. Tehát az egy, az egy más, más gyakorlatot adott nekik, mert ez, ez így nem jött be bazd meg, mert elhullottak, szóval ez. A kartaúzi szerzeteseknek a a, a, a Kolostor bejárat a fölötti felirat, az úgy hangzott... A néma barátok, ők nem beszéltek. Úgy hangzott, hogy Memento Mori. Gondolja a halálra. Ez, a, ez az egyetlen meditáció, amit az életben érdemes folytatni. Az egyetlen meditáció. És egy olyan szerzetes rendet képzeljetek el, akik örökké tartó némasági fogadalmat tettek. Memento Mori. Ez azt jelenti, hogy mivel hogy tudjuk, mivel hogy tudod, hogy az életednek egyedül a halálod ad érvényt, ezért aztán úgy tudod érvényesnek tartani, vagy érvényesnek megőrizni az életedet, hogy folyamatosan a halállal kezés és fekszel. És így minden tetted, minden lépésed folyamatosan a, a fókuszban van. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Ja, ja. Mert hogy valójában a, az életedből élmény fakad és elfolytás. E, ami által persze elfolytasz egy csomó mindent, ezáltal elfolytod végül, végső soron a saját sorsod. A saját sorsod folytod el. És ezáltal megfosztod magadat is meg a létezést is. Igen. Ettől. Ö, a, az, hogy memento mori, az azt jelenti, hogy minden alkalom, a, amikor te a halálra gondolsz, az egy lelki gyakorlat, ami akkor fog neked megtérülni, amikor majd meg kell halnod. Tehát te folyamatosan törleszteni tudsz. Minden nap törleszteni tudsz. De tudod, ez az egyetlen tudás, mert valójában ez az egyetlen emlékeztető abból az elfojtás örvényből, abból a, abból a sötét foltból, ami alatt ott átong a mélység, aminek a, a, a legmélyén ott van lent a katarzis. És... és és onnan az egyetlen üzenet. Ez az egyetlen üzenet, hogy gondolja halálra. Gondolja halálra most. Feküdj vele, kelj vele. Élj vele. És tudod, csak itt tudsz érvényt adni az életednek. De minden, minden pillanatodban, amikor a halálodról elfelejtkezel, élményt gyártasz magadnak, amely élmény halandó és halandóvá tesz téged is. És minden olyan pillanatban, amikor a... amikor szemben, szembenézel a fájdalommal, és le, le, lehatolsz a mélybe, ott szerzel érvényt az életednek, és ott szerzel érvényt a sorsodnak. És a sorsod által a világnak, mert... Mert onnan származik minden, amit téged a saját sorsodból kiszabadít, és a saját lehatároltságodat képes elmosni. Kvázi a világba a létedből érvény szabadul át. Nem tudom, hogy ez így valamennyire érthető -e. Én értem, amit mondasz. Értem, amit mondasz. Csak elgondolkoztam azon, hogy hogy egy, mekkora luxus egy ilyen, egy ilyen gondolatmenet. Tehát gondolj bele, ha mondjuk olyan sorsod lenne, hogy, hogy már fiatalon meg kell halnod, banális okok miatt, érted? Mit tudom? Vagy gyerekként. Gyerekként, érted? De figyelj, Kierkegaard, te olvastál? Tudod, az igen. jó kis depressziós dán filozófus. igen. Azt tudjátok egyébként a kirkegár mit jelent Dánul? Basszus, nem is tudtam. Ez egyik exem kintél Dániába, és ő mondta, nem értette, hogy a térképen, paznok, miért van a több helyen kirkegár? Ekkora kultusza lenne, hát kiderült baznak, hogy a temető. Így Én nevezték a legdepressziósabb filozófust. Sören, kirkegár. Temető, sören. Értitek? A ő... milyen má ez? Na, és ő írja, egy ilyen ki, a vagy van vannak ilyen kis, ilyen kis kontemplatív, meditatív szövegei, miért nem születtem Niboderban? Ez egy kisváros. Miért nem haltam meg gyerekkoromban? Apám egy maga által ácsolt kis koporsóba tett volna, és egyedül kivett, kivitt volna a temető szélére, ellásott volna, és csak saját maga által értett imát mormult volna az orra alá. Szóval csak a boldog ókor gondolt arra, hogy a gyerekek azért sírnak az elíziumba, mert túl korán halnak meg. Most ezt tudnék, hogy az elízium ugye egy ilyen paradicsomi hely. Tehát ott még Kronosz uralkodik, tehát ott még az aranykor van. Az az a sziget, ahol az aranykor van, az elízium. Oda o, a kiváló emberek, oda kerültek, meg hát ezek szerint a gyerekek is. De tudod, ö, ö, ö, a világban nincs igazság. De úgy értem, hogy az, ö, az életben. De a halálban van. Tudod, a halálban van. A, ö, az, hogy a kisgyerek fiatalon meghal, és egy sors ki se tud bontakozni, vagy hogy mondjuk keresztbe törik egy sors, ez nem a halál tulajdonsága, hanem az életé. Tudod, a törékeny életé. Nem a hatalmas és összefüggő halálé. Nem a halálból származik. A halálból az igazság származik. Meg a létezésünk. Hanem az életből. Az élettulajdonsága az, hogy, hogy véget ér mondjuk 5 éves korban, vagy 12 éves korban. Mert véget tud érni. De mi ezt nem akarjuk az élettulajdonságának látni. Szerintem ebből szerintem ez ugyanabból fakad, amiből a a hipokrátészi eskü. Ami szerint az orvosnak az életet kell szolgálnia. Nem a beteget, hanem az életet. Hogy ebből fakad, hogy, hogy nem adhat mérget akkor se, ha a beteg kéri, tiszta adjjal kéri. Nem adhat, mert az életet kell. Ezt az elvont fogalmat kell. Ebből következik az, hogy tiltva van az utanázia az orvoslásban. Mert az életet kell szolgálnia, nem pedig az élőt kell szolgálnia, ugye? Tehát, hogy ez, ez itt egy nagyon-nagyon egy határozott megkülönböztetés. Miből fakad ez a megkülönböztetés? Abból, hogy az életet azt idealizáljuk, a halált meg démonizáljuk. Most az De, az... Ez miből várják? De ez miből fakad? Nem a, nem a beleérző képességünknek a hiányossága? Vagy inkább csak a nagyszámok törvénye? Arról van szó, hogy a halál, az esetek túlnyomó többségében ellenség, és kis részében barát. Az élet az esetek túlnyomó többségében barát, és kis részében ellenség. És ezért mi ezekre a nagy számokra ráépítettünk egy, egy rendszert, egy abstrakciót, meg egy rendszert, meg egy infrastruktúrát, aminek az egyik támpillére az az hipokratesi eskü. De hogy valójában arról van szó, hogy mindez relatív. Tehát, hogy létezik olyan élethelyzet, amiből a halál szabadít fel, és létezik olyan halálhelyzet, amiből meg a gyógyulás. Na. Érted? Vagy meghaláshelyzet. Érted? Tehát, hogy valójában a, az egész orvoslás, azaz, az az élet és az egészség nézőpontjából vizsgálja ezt a kérdést. Ezért... Ezért mindig minden körülmények között az a cél, hogy téged életben tartsanak. Miért? Mert az orvos, a kórházigazgató, az egészségügyi miniszter, a tisztelt választó, a tisztelt képviselők, a komplett infrastruktúra, az egész közösségünk mind-mind-mind eléggé egészséges, eléggé jól érzi magát. És mitől ijed meg? Kurvára a meghalástól. Tudod? Ettől ijed meg. Tehát ezt az egész témát el is kell folytani. El is kell folytani. Ez ugyanaz az elfolytás, Amikor arról van szó, hogy van mondjuk ebben az országban 30, az Egyesült Államokban meg mondjuk 30 ezer olyan beteg ember, aki, aki gyógyulásra vár, de hiába vár, és már 30 éve vár, és a helyzete tarthatatlan, és elege van a nyomorult megaláztatásból. És azt mondja, hogy én szeretném, én kérem a kegyelmet, mert itt a kegyelem ezúttal nem az élet, hanem itt a nyomorúság az élet, és az élettől kell megváltani a halállal, nem a halálfélelemtől, meg a halálfenyegetésétől, a gyógyulással, meg az élettel, meg az egészséggel, hanem ez egy másik helyzet, amiben tessék, kedves közösség, tessék beleérezni, akkor el, ebben a szituációban mi ezt nem engedjük, mert nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy mi irgal, irgalmasak legyünk velük, hiszen ezzel egy, egy rettenetes elfolytás alól felszabadítunk valamit, ami, amit, amivel nem akarunk szembesülni. Amivel nem akarunk szembesülni. Nem akarunk intézményt adni a halálnak. Mert annyira félünk az egész témától, hogy inkább háborúban akarunk állni vele. És ugye az eutanázia az, ez az intézmény, a kegyes halál intézmény. De hát, úristen, arról van szó, hogy a halál a képzelt ellenség. De hát nem a halál az ellenség, hanem a kegyetlenség. Az írgalomnak a hiánya. Az idegenség. Az, hogy nem fogom föl azt, hogy neked mi, mi jelenti a kegyelmet. És ha a halál, akkor a nem tudok a kegyelem forrásaként gondolni. Na de várj egy keresztény orvos, erre azt mondaná hogy ő azért nem híve az eutanáziának, teljes mértékben megértve mindent, amit mondasz, mert, mert, mert az Isten adta az életet, és, és csak ő veheti el. Ember nem veheti el. Várjál, és bocsással meg. A kegyelmet sem adhatja az ember, csak az Isten. Érted? Ez, ez az íze. Izé. Én nem azt mondom, hogy ez egy helyes látásmód, csak ez egy keresztény ember érvelése. A abortus tekintve dettó. Tehát ezt az életet az Isten adja, akármilyen, bármilyen, és csak ő veheti el. Én ezt tudom, hogy rengeteg ember ettől agyfaszt kap, meg abszurd, érted? Korunkban és kultúránkban, de egy keresztény tényleg így gondolja. Ja, hát, hogyha valakinek ez a meggyőződése, egy orvosnak, az ne, hogy mondjam, a szavazni kell az a eutanáziáról, akkor szavazzon nemmel, és mondjuk utasítsa vissza az eutanáziát, hogyha mondjuk nőgyógyász vagy de Ez, ja ez nem, másfajta mondjuk, meggyőződés. Akármilyen, vagy akármilyen orvos. Ez egy másfajta logika, mint amit te itt a Hippokratész de, kapcsán igen igen, igen, igen, igen, de hogyha valakinek mondjuk ez a, ez a belső meggyőződése, és ő mondjuk az élet. Életnek a kegyelmében hisz. Csak tudod... Jó, hát ő, ő tagadja az... De ilyen, ilyen értelemben tagadja az emberi rendelkezést a saját halálod. Igen, igen, abszolút. Azon. És ki is mondja. Ugyan, igen, igen, tagadja. Jó, hát ha ez így van. Én tisztelem mindenkinek a meggyőződését, de azt gondolom, hogy... Hogy... hogy én nem akarom megmondani más embereknek, hogy nekik joguk van-e ahhoz, hogy véget vessenek az értelmetlen szenvedésnek. Persze ő azt állítja, hogy ez a szenvedés nem, érte, nem értelmetlen, hanem hogy meg kell találnia az értelmét ennek a szenvedésnek. De én meg azt gondolom, hogy... Ja, és hogy még jobban iző, hogy ő, ő, dönt, ő dönt arról, hogy, meg, hogy, hogy megtalálja-e, vagy megkeresje, -e, és hogy... Tehát, Várj, mert ilyenkor fölmerül az is, na jó van bazd meg, de mi van, amikor a háborúba megy valaki, azt a pap megáldja a zászlót, meg ugyanilyen keresztények ott, ott az ölésre meg igent mondanak. Érted? Akkor mi van? Hősi halál, meg egyebek. És tudod, tudod ezt sokáig én sem tudtam. Hányas szintű bűn, szintű bűn megölni egy másik embert, és hányas szintű bűn megölni saját magadat azért, mert semmi esélyed nincs arra, hogy, hogy hogy mondjuk méltósággal élj, és nem minden nap a szarból kelljen kimosgatni a, a hozzátartozóidnak, Igen, és te azt mondod 30 év után erre, hogy neked ebből eleged van, és te számodra ez nem emberhez méltó élet, és nem Igen. akarsz így élni, és mondjuk megölöd magad, vagy véget vetsz a saját életednek, segítséggel, ez hányas szintű bűn, és hányas szintű bűn egyszerűen elmenni egy háborúba és parancsra ölni, és hányas szintű bűn Igen. parancsot adni arra, Igen. hogy ölj, és ha, érted, tehát akkor hasonlítsuk Igen. már össze ezeket. De tényleg. És, Vár, ö... Megkülönböztetik az ölést a gyilkosságtól. Tehát a... a, a... De azt a jog is megkülönbözteti. Igen, de hogy, de hogy érted? Tehát a, a, például az abortusz azért gyilkosság, mert a magzat ártatlan. Tehát ártatlant ölni, gyilkosság. Aha. Na érted? De az eutanázia az mi? Az is gyilkosság, mert ártatlan a, a beteg. Biztos az. A, hát most, abban ártatlan, amiért megölik. Most, igen, igen, igen, igen, igen, igen. <gül> Jó, de csak de ártatlan A, a gyilkost megölni, meg amit, tudom, az ellenséget, ott, ott az nem ártatlan. Az ellenséget. Érted? Az nem ártatlan. De könyörgöm, az, az ellenség nem olyan, az, az, olyan, az te... ugyanúgy, az <gül> ellenséget ugyanúgy kivezényelték oda, mint te, mint téged, érted? <gül> tehát most így az ellenséget megölni. Ők a rossz oldalon állnak, és az ördög oldalán. világos igen. tehát igen. <gül> igazság, hogy ha 50 serekkor erkölcsi ügyekből, ötvenedekkor erkölcsi ügyek csinálnának, mint az, hogy 30 év után megölhess, de magad, ha szemvetsz. Tudod? Ja, ja, ja. Tehát így álságosnak érzem, de ott, talán nem Ingen. vagyok egyedül ezzel. Ja, abszolút. Súlyos, súlyos téma ez. Mondjuk az eutanázia ellen az is szól, hogy, hogy a visszaélés lehetőséget. Tudod? aláíratnak vele, vagyonér, stb. De érdekes módon a... a világ összes intézményével vissza lehet élni, és vissza is igen, élnek. Igen, és ez ott nincs probléma. Tehát mégis csak Egy... megvalósult az meg. Ezzel egyel többen. Na. Igen. Tehát, <laughs> ez... Érdekes módon amire van, van szándék, az megvalósult. És így vissza is élnek vele mindig. Igen, ez már ilyen Murphy. Tudod? Igen. Itt arról okay. van szó, hogy mi úgy vagyunk vele, hogy mennyi a, hány százalék az esélye annak, hogy tényleg abba a helyzetbe kerülj, hogy nem tudod megölni magad, és életben tartanak 30 éven keresztül. Érted? És hiába ribánkodsz, és hiába magyarázod. Jó, most már az utóbbi évtizedekben már el lehet utazni Dániába, meg Svájcba, tehát már vannak országok, ahol ezt meg lehet csinálni, de hogy valójában... Eutanázia turizmus. Hát jó. Tényleg így hívják, de... <laughs> De szerintem ez ilyen csodálatos, hogy ilyen van. Tényleg én így, így hívják meg azt az hittem most én találtam két. És így még hívják. büszke is voltam magamra. De hogy, de, hogy valójában tudod, ez, ez, ez egy ilyen, ez egy ilyen nagy, tudod, én egy nagy civilizációs vívmányt látok benne. Tudom, ismerem a nézetet. Igen, és, és, és ezeket, a, ezeket az embereket ezeket azért lehet megváltani, mert ez a diskurzus ez létrejött. Tehát, és, és ezeket az embereket, ezeket, ezeket megszabadítják ezekben az országokban. De az összes többi ország még nem meri ezt a palackot kinyitni, vagy a palackból kiszabadul a, a szellem, és a szellem az majd lemészárol mindenkit természetesen. Igen, mindenkinek van egy nagybácsi, aki örökölni szeretne. és eszembe, már holnap már nem is lesz? Az jutott eszembe, hogy mondjuk az eutanáziát végző orvos... Az érvelhet úgy, hogy ő az Isten akaratát hajtja végre. Hiszen tudjuk, hogy az Isten akaratát ember végre tudja könyörgöm. hajtani. És tudsz végrehajtani mást, mint az Isten akaratát? Na, ha már ez meg tartunk. már egy abszolút zárulás. Tehát, tőle. hogy mindenki az, az érvelés, Isten akaratát hajtja végre, tehát. Na, de az ördög is van, aki meg eltérít téged, tudod. Na. Hát na jó, de hát erre való a Szent Inkvizíció. Hogy az helyre hogy hogyha probléma Megmondja, van. Megmondja, hogy mi igen. a tuti. Igen. Megmondja, igen. hogy mi a tuti. Na igen. Na hát figyelj, nem volt az... Hogy viszonyul, az egészhez, a New York hogy viszonyul ehhez a New Yorki abortusz a New Tudod, a csecsemőt is lehet abortálni. Beszéltünk róla. Hát ki is akadtunk rajta, meg ironizáltunk. A de demokraták hoztak egy ilyen... Azért. Hogy amennyiben az anya életét veszélyeztetve egészségét, akkor mitől lehet abortálni a megszületett gyereket? De hogy veszélyezteti a megszületett gyerek az anya ja, életét? hát ez az. Hát ez Sír. az. Sír. <gül> ez az. És Beszharik. akkor hát nem emlékszel a témára? Hát a, a Philip Kédiknek az <gül> előszemélyek. előszemélyek című De novelláját hoztam. Persze. A Philip Kédik kurvára utált a feministákat, azok meg meg is fenyegették, és írt egy, egy brutális novellát, az a címe, hogy az előszemélyek. Ki, már a szocializmusba kiadták egyébként egy válogatásba, a Kozmosz Fantasztikus könyvekben az ötvenedik címet viseli a kötet. És, és arról szól, hogy, hogy kb. 7 éves korig lehet abortálni a gyereket. A szülők elmennek hazúról, jön a sintér, és beviszi a sintértelepre. Egy hónapig lehet értemenni, ha nem mennek érte a szülők, akkor kiszippantják a tüdejéből a levegőt. Ilyen géppel. Érted? Amíg bizonyos matematikai feladatokat nem tudsz megoldani, addig nincs lelked, addig lehet abortálni. És akkor az egyik főszereplő az amúgy matematikus és filozófus, az beült egy ilyen autóba mondván, hogy ő, ő nem ért semmit a matematikához, őt is vigyék be a sintértelepre. És akkor kimegy a sajtó, és akkor így megmenekülnek a gyerekek, tudod, ilyen izé. De kibaszott realista az egész, tudod, vannak abortus ellenes aktivisták benne, szóval, na, és ezt teszi, teszi hátborzongatóvá, hogy úgy van megírva a basszák, hogy kurva realisztikus. És amikor megjelent ez a törvény, az a New Yorki Rögtön a Filip kédikre gondoltam. Rögtön. Még posztoltam is ez a témába. Na. Hogy, hogy valójában tudod, az, az elfolytást, az a, ez, a, ez a fajta elfolytás, meg ez a szőnyeg alá söprés, amiről itt egész este beszéltünk, hogy nem, nem, nem, nem kelsz és nem fekszel a halállal, meg hogy nem úszol nem le a mélybe. Tudod, ez, ez képezi azt, hogy hogy az egész, az egész életed összefüggően arról szól, hogy ezt a, ezt a, a műveletet, ezt valamilyen módon e, e, elhalaszt, elhalaszt. És amit, ez, ez, amit a szűvnyeg alá söpörsz, ez nem integrálódik személyiségé. Ez nem integrálódik, hanem betokosodik. Ez, ez, tudod, ezekre épül aztán a... Ebből fakad minden, ami ami élethazugság az, hogy te arra a szőnyegre, ami alá besöpörted a saját halálodat, meg a saját sorsod érvényét, arra ráépítesz egy, először is veszel egy két ajtó szekrényt, amit így ráraksz. Hogy na, ez a szekrény, ez, ez alól már nem kerül elő semmi. Aztán azt a szekrényt berendezed mindennel. Tudod? Mindennel. Arra építed fel a komplet személyiségedet. Tudod, hogy ezt az, ezt az ezt az egy elfolytást ezt soha ne hozd föl. És aztán amikor... Korhad, a, rothad a rothad, és beszakad a szekrény, beszakad a, mert az, az alja az merő rothadék, akkor, akkor ezt hívják úgy, hogy neurózis. Ez a neurózis. Amikor, amikor még nem jött el a halálod, de, az, de a, a bűneid súlya akkora, hogy már kitelne belőle egy halál. És eljön érted a neurózis. Szerintem, szerintem ez, ez egy következő téma, mert ez egy kurva jó és kurva nagy téma. A, egyébként a fiatal embernek még annyit, hogy az a különbség az abortusz meg az eutanáziak között, hogy az, eutaná, az abortusznál akár magzat, csecsön, tehát az, az nem tud dönteni. Tehát ott a sorsa fölött döntenek. A, a beteg, aki kéri a kegyes halált, az meg a tudatánál van. Tehát Ez ez minőségi különbség szerintem. Tehát világos, de most más szempontból mondom. Tehát, hogy az egyik nem... Tehát a csecsemő nem tudja kérni, hogy őt abortálják. A, ez a beteg tudja kérni, hogy őt kegyes halálba részesít. Mi, mi a különbség a rossz elfolytás meg a jó elfolytás között? Ugye a rossz elfolytás az olyan, ami a szőnyeg alá söprés, az olyan, hogy nincs sírkő. Ugye? Te amikor a szőnyeg alá a dolgot, nem akarsz vele szembesülni. Ott nincs sírkő. A szőnyeg alá söpört elfolytás, az élet hazugság, az, az abból látszik, hogy nincs sírkő sehol, hanem valami olyasmi épül rá, ami nem jelzi azt, hogy itt valami nyugszik, hanem eltereli a figyelmet arról, hogy itt ez alatt lehet bármi is. Azt hirdeti kifelé, hogy ez van itt. Nem az, amire ráépült, nem az az, amit, amit elfed, hanem ez. Na most a különbség tényleg a sírkő. Ha meg tudod írni a sírkövét annak, amit elfojtasz, akkor az, az oda lent, amiben humusszá válik. Anyaggá válik, földé válik. Kvázi integrálódik. Integrálódik az anyaggal. Integrálódik a, a a mély réteggel. abból válik személyiség, azzal leszel több. Az, amit meg a szőnyeg alá söpörsz, és amire ráépítesz egy élethazugságot, és amire ráépítesz egy hamis selfet, egy, egy perszónát. ugye? A perszóna az a, az, a az a nem személy. A személynek látszó nem személy, amit felépítesz. Amivel erre. egyébként kommunikálsz naponta. Most is ez működik. Ez, de tudod, a, az a kérdés, hogy mik az alapok. Mik az alapok, mik nyugszanak az alapok alatt. És hogy megvan-e írva a sírkő, tudod? Azt hiszem ez a lényeg, hogy megvan-e írva a sírkő. De megvan írva a sírkő, az, e, az a, onnantól a gyász, a feldolgozás és az integrálás, az elkerülhetetlen. De ha nincs megírva a sírkő, akkor azt hívják úgy, hogy elfolytása tudattalamban abban az értelemben, ahogyan betokosodik és begennyesedik, és felfakad. És a, és a ráépített hazugságot maga alá temeti. Ez volt az apu azért iszik, mert te sírsz. A következő alkalommal ennél nyomasztóbb témákról fogunk beszélni. Na, halihó! Jó éjszakát.